Velkommen alle sammen tilbage til jeres yndlingspodcast, der lige har holdt sommerferie Hvad hedder den? Den hedder selvfølgelig apropos Game Test. Jeg ved ikke, hvorfor I skulle sidde og tænke over det Men det er altså også den podcast, I lytter til nu Så vi prøver at komme lidt og elegant igennem det her For vi ved jo alle sammen godt, at jeres yndlingspodcast er den, I lytter til lige nu Er det ikke også sandt, min medvært på den anden side af Skype? Selvfølgelig, ellers vil jeg jo ikke sidde lytte til den, lige et øjeblik vel. Det laver I med jeres liv men i hvert fald, hvad I ender laver med jeres liv, så håber vi, at uh, I, har fået, I har haft en uh, god sommerferie, forhåbentlig er der lidt uh, tilbage af den endnu. Vi har jo også holdt lidt uh, sommerferie siden vores, uh, apropos Game Test, episode 100 Livestream Ekstravaganter, som vi selvfølgelig skal huske at takke alle jer for, at I gad at møde op. Det var rigtig, rigtig hyggeligt, og spøjst, og sjovt, og lidt underligt nogle gange. Det var sådan en dejlig blanding af følelser og, og bizarre øjeblikke, der ikke kan replikeres. Der blev ledet. Ja. Der blev jublet. Men det var livsbekræftende. Det, det Helt er en dejlig opsmæring, synes jeg. Ja. Helt klart. Det, det er ikke tit, at øh, folk de er så glade for at følge med i tre mænd, der sidder og drikker champagne. Men, øh, nej, men det, det var glædesfest for alle. Det kunne lade sig gøre den gang. Det er vi mægtig glade for. Så forhåbentlig så lige også blive ved med at lytte med her i de lidt mere ordinære episoder Men vi skal selvfølgelig også spejse lidt op med at høre hvad vi selv går og laver her Før vi kommer til hard-hitting video games news Så Hoff, take it away, hvad har du hygget af mig med inden for spilmediet? Oh hvad jeg? har spillet nogle spil Det det <laughs> ja, de, ja, jeg ved ikke, jeg, jeg falder lige i en eller anden øh, hul Eller, jeg ved ikke, man kan det hul Men kender du det der med, at man, man godt nogle gange ved, at man har en eller anden øh, karakterfejl Altså sådan en personlig fejl, eller hvad, man, hvad hedder det? Hedder det en karakterfejl? Oh boy, do I og så, øh, og så nogle gange så falder man bare i den, selvom man godt er klar over det Og så passer en bare i det, der du Så sidder man sådan 2-3 timer efter sådan, hvad, hvad laver jeg med mit liv? Det er det Ja. Og det, det er ikke øh, et oplæg til at begynde at spille Pokemon Go, dog. Ej, okay. <laughs> men, men det er fordi, jeg havde set en. Øh, jeg ved ikke, om det var en video eller en livestream, eller hvor det var med at se nogen, der sad og Party Hard. Spil. Og så Party så, så, så, så, så, hard. så det Ja, men du ved måske ikke helt, hvad det er. Nej, heldigvis ikke. Okay. <laughs> men, så, men så jeg så, så tror så Det, det kommer til at ændre sig. Og du var, var hyggelig at sidde og se videoen, men det, var sådan, det der spil er absolut ikke noget for mig. Mm. Så kommer mm. det på tilbud. Så køber jeg det sgu Og så, oh, nej Så, så, så, så jeg har jeg spillet det lidt Og, og bekræftet mig så lige At det absolut ikke er spilt for mig oh, Det, det nice. har været sådan en rigtig rigtig fed promiss Det er sådan en øh, Det er en gut der går i seng Fordi han skal tidligere på arbejde dagen efter mm -hmm. Men naboen holder en vild fest Åh oh, nej Med høj musik Og så bliver han simpelthen træt af det At han øh, går op og tager Freddy Krueger Eller Jason masken på Og så mm. skal han ende festen Og hjælp Okay Uh, og det er sådan et uh, 2D-pixel-grafik uh, Noget, hvor man sidder op fra og så kører Hotline der sådan Hotline uh, Miami inspireret Ja, ikke helt så action Og heller ikke sådan Ej, okay. så uh, sådan, Så drivende Som uh, Hotline Miami, ja du ved der, den der, der pulserende okay. musik Der bare sådan, oh, ja. driver stemningen fra ja, Ikke ja. helt så meget, det er sådan lidt mere, lidt mere Kedeligt uh, uh, musiklute, der kører Men, men det mm. er sådan mere, så kan du se sådan hele banen uh, ja. Hele tiden Og så gælder det egentlig om for at der sådan at snide rundt og slå folk ihjel. Og der er sådan 30 folk. Så det gælder om, at du ikke bliver set, og hvis du gør, så kan du løbe hænder ind til politiet, så kommer politiet efter dig, og så skal du bruge fulgt fra dem. Oh, oh. Og så bruges nogle forskellige fælder, der i øh, omgivelserne. og sådan noget. Mm. Så altså, jeg kan godt lide promissen, men det, det var ikke særlig godt, øh, at snise rundt, vi Altså så mm. Det er ikke særlig svært egentlig, men det tager bare lang tid, at gå går rundt. så længe de, de, du bare går rundt og ikke, og ikke slår nogen hjælp foran dem, så er det sådan, så kan du bare være rundt. Nej. Og så måske okay. gøre sige, tryk på et eller andet... Værelse sådan, om nu skal jeg lige tænde en ild eller, eller andet, og så går det ild der og så kommer brændvesten ned og så slukker den og så kan du stikke nogen ned og alt muligt mærkeligt oh, sit, sit ild til et værelse eat your ja. heart out, Agent 47. det er da ja. godt nok kreativitet, så det gør en ting hold op men, wow. men det er bare sådan det, det, er, bare, det er bare lidt kedeligt altså, mm. fordi det det, det bygger ikke på stealth, ligesom Hitman, som du faktisk så springer op, ikke? Det bygger mm heller -hmm. ikke så meget på stealth igen. Det er mere sådan, i hvert fald ikke andre end Absolution. <laughs> <laughs> <laughs> det med mere det her med at, at komme ind i verden, altså ligesom finde ud af, hvad folks rutiner, regne dem ud, og så hvordan kan jeg bruge det til min fordel? Det er lidt mere hen af det, men i stedet for, at de har sådan nogle tightly scripted og spændende rutiner, som passer sammen, så er det bare sådan folk, der bare ved random rundt. Mm. Ja, det er ja. Det kan vi ikke rigtig have, ja, altså sige hvad man ved om, om, om Hitman, men det der social stealth, der kan brillere mm. i øh, de helt perfekte øjeblikke af Hitman-spillene, det, det er da det der dejligt, og det kan næsten ikke, øh, det, det, der, der, der kan andre stealth spil næsten ikke måle sig med Hitman, når det kommer der til, men øh, det er selvfølgelig også lidt svært at replikere sådan noget unikt, øh, kreativt, øh, do it your own way kind of stealth. Ja, fordi altså hitman er sådan meget med et puslespil. Altså, hvor man ligesom kommer ind. Og så kan man godt tage det lidt i sit eget tempo det meste af tiden. Der er selvfølgelig nogle områder, hvor, der, hvor man ikke må være, og så skal du snige det rundt under det andet. Men ellers så, så handler det bare om at og observere, og så planlægge. Det andet her, der kan du se helt kort det hele tiden, og det er ikke sådan, at de laver nogle specifikke ting, de her folk, sådan så at du ligesom skal sige, Nå okay, når man her gået herned, så kan jeg så prøve at gøre det her. Det er bare sådan, når du går de her tre blandt om herover, Nå okay, så går også det, man har ned. Så. Jeg, jeg ved ikke Jeg synes ikke det er særlig sjovt Men altså Der er måske nogen der Der falder for det ch charme Ja Det kan jo også bare være At det er den der Helt vild øh, Hvad skal man sige øh, Sympatiske hovedperson Som man <laughs> kan med. Bare, Man kan bare identificere sig med ham Og relatere sig til ham, Fordi Altså Når man bare vågner op Og naboen larmer Så tænker man "Jeg skal lige gå ind i klædeskabet Og finde den masse <laughs> Skal det være i dag Hvor jeg bare Får dem til at holde kæft eller skal jeg måske bare stoppe med at være sådan en psykopat? Det ved jeg ikke. Det er sådan et spørgsmål, <laughs> man kan stille sig selv. Eller man kan også bare få sin frustrationer ud gennem videospil. Det, det kunne være. Ved at hente og spille party hard. Ja, præcis. Don't, don't uh, go full crazy, just party hard ja. on Steam now. Der <klik> er go. Men uh, fedt, det, det er interessant at høre om. Jeg kommer højst sandsynligt ikke til at spille det. Ej ah, okay, men du vil lige prøve at se det, jeg tror heller ikke det er noget for dig, for helt ærligt, men nej. nu kender de din stil en lille smule helt, helt, helt. Men, men du, kan, du kan se det, altså det er sådan, jeg synes det er nemt at vurdere, om det, det er noget for en eller Der er nogle spil, okay. hvor man ligesom, hvor det er nemmere, eller hvor det, hvor det er anderledes at sidde og se det, end der er at sidde og spille det Men ja. det her, det, det er meget det samme hmm. Ja, jamen, jeg tror det kunne være sjovt at sidde og undersøge, men jeg ved ikke lige om det er noget jeg selv vil sætte mig ned og installere, spille, alt det der Ej. Det lyder som hårdt arbejde <laughs> det er jeg har jo jeg har jo masser hårdt arbejde i at slå min highscore score i Resogun Så lige den øh, den sequoia der. Uh, smooth. Ja? Næsten lige så smooth som det der dejlige øh, flydende 1080p øh, 60 frames per second gameplay i Resogun der øh, efter hvad er det? 3 år, 3,5 tre, tre år på, på markedet. En PS4 launch titel det, det er stadigvæk et af de bedste spil på PS4'en øh, lavet af Housemark Som stod bag øh, øh, Super Stardust til PS3 øh, Det er så også ude på PS4 nu Meget ironisk Og Dead Nation Og best også Alien Nation Det seneste spil Så de kender godt deres mob genre øh, Sådan smob øh, Sidescrolling øh, Arcade shooter Hvor øh, Resogon i hvert fald passer ind og jeg tror ikke rigtig der er andre spil øh, for mit vedkommende der kan måle sig med Resogon. jeg har spillet lidt af uh, Geometry Wars 3 Evolved på PS4'en, det er også ganske klimmerne det er sådan en fint afbræk hvis man skal prøve at gå efter nogle andre highscores men uh, Resogun, det that's, that's where it it's at uh, til dem af jer der så vores uh, indslag på Dog 1 <coughs> så kan jeg også afsløre at jeg blev nummer 11 i hele den konkurrence Nummer to i Danmark Hvis man går efter landet uh, Så det var Det var tæt løb Men uh, Jeg er stadigvæk uh, Ikke helt tilfreds um, Men det, det er dog lidt irriterende Fordi det er jo sådan et spil Jeg gerne vil uh, Dele med andre Og, og uh, sørge for at jeg op til At footage af mit highscores Og, og mm. lave videoer og sådan noget Men uh, så fanger jeg mig selv I at sidde og øve mig på At slå min highscore i Arcade Survival Eller Hvilken, øh, hvilken som helst De der modes der nu er i spil sådan Gratis opdateringer, og små øh, sådan Budget price DLC pakker øh, Så sidder jeg og øver mig I de der forskellige modes for sådan at komme ind i rytmen Og så før jeg set mig om så har jeg slået min highscore Med sådan øh, 10 millioner <laughs> Så jeg går fra sådan øh, 34 highscore til 48 Og så bare sådan what the fuck altså, det... <laughs> Nu har en engang plads på PS4 hardlisten til at share det her øh, Til at gemme det her øh, Videoklip af min highscore men, øh, men sådan det er, jeg, er det jo. Er fordi, hejskoen er så lang, så den fylder så meget? Ja, præcis. Jamen, det er den der 15-minutters øh, limit. Det, det er fandme krise. Uh -huh. Men øh, det, er, det er dejligt, det er det sgu. Um, der er, ja, øh, jeg forstår næsten ikke, hvordan de får øh, energien, motivationen, eller tiden til at, øh, øh, opd at opdatere spillet i så lang tid, som de har gjort. Jeg ved selvfølgelig ikke, om de fortsætter med det, fordi der er, PS4-udgaven af Dead Nation, PS4-udgaven af Starship, øh, eller Starship, øh, Super Stardust, og så deres seneste PS4-eksklusivt spil, tror jeg, hvis det er, øh, Alien Nation. Og øh, ja, der, de har rigtig mange af de der, øh, der det, øh, arcade-titler under øh, bæltet, men øh, de, ja, jeg tror godt, de ved, at de har, en, de har lidt af en perle med Rezogun, så jeg er glad for, at det har fået masser af støtte, og masser af content, små opdateringer, Måske nogle kontroversielle ændringer. I forhold til øh, designfilosofien. Med at man kan lave sin egen skibe. Og ændre i deres attributes. Og sådan noget, I stedet for de der prædefinerede. Øh, de der tre prædefinerede skibe. Der var til at starte med. Men det er simpelthen så fantastisk. Kern gameplay det er, mm, det er svært at slå. Det er, det, det er sådan. Efter at have brugt så lang tid på det. Så bliver det sværere og sværere for mig. At sætte en finger på fejl i det spil. Fordi. Mm, det ja. er. Det, det, det sidder bare lige i skabet. Det gør du. Det er du stadig forelsket? Hvad siger du? Er du stadig forelsket? Ja, selvfølgelig. <laughs> Hvordan kunne jeg ikke være det? Så er der også noget, du har forelsket dig i, Udover over Party Hard? <laughs> udover Party Hard, ja. Vil ikke skabe Og jeg har spillet et spil, der hedder Turmoil Jeg faktisk synes jeg, det er ganske fint. Ah, ja, det jeg jeg er Det lille indiespil Hvor man er en øh, ja, Hvad spiller man? Man spiller en anden dude eller en dame Der er over i øh, USA mm -hmm. I øh, kolonitiden Og så øh, handler det egentlig om At man skal konkurrere med nogle andre AI-spillere øh, Om at få det største Olieimperie, hvor der næsten være mm -hmm. Og det foregår på den måde At man sådan, øh, vælger at et land man vil have Der, der sådan, øh, er sådan en auktion til at starte med Mod AI-spillerne <clears throat> og så øh, leger man så det land i et år Og så skal man så øh, tømme det for olie. Okay hmm. og det bedste det vil spille det er nok Når man er nede og skal tømme det her land Fordi så, så starter du med at sende sådan nogle folk ud Med sådan nogle pinde Hvor de så kan se om der er, oh, er der olie her hmm. Og i modsætning til virkeligheden Så er de så altid nok de med at sige Om der er olie og lege men, uh, <laughs> Altså eller det det kan jeg med, med, med pinden selvfølgelig også I virkeligheden også øh, sige Men altså den, her, der stemmer det overens med virkeligheden øh. Og så sætter man ligesom en oliebordplatform op Og så gælder det om at, at, at Bur op, og så er der sådan to forskellige virksomheder øh, Inden i banen et, et højre og venstre company Som så øh, har sådan en svingende oliepriser, Og så gælder det så om at holde øje med Hvem der har den højeste altså selv, altså. Oh, og sælge det altså Det er en øh, business Det er rent business, ja Og så kommer man så ud af kortet igen Og så kommer man i sådan en by, og så... Øh, kan man så langsomt købe opgraderinger til, til sine ting, for de penge, man har tjent. Mm. Og så sådan, jeg tror det siger midtvejs, der, der åbner spillets øh, egentlige øh, mål op, og det er ham her, øh, dyvden, der ejer den her by her, som så også langsomt bliver sådan udbygget, så man får flere opgraderingsmuligheder. Øh, han siger, hey, nu vil jeg gerne øh, lægge med eller sætte på hylden, og så vil jeg gerne sælge min by, og så den, der først kan købe 50% shares, i min by øh, ff, Vinder så spillet Og så nogle gange Så kommer de her shares Eller så overvejes det hver gang Så kommer de sådan på øh, På tilbud <coughs> efter, efter man er ude at, at Pløje Hvis man kan kalde det det Efter olie <laughs> Og så øh, Så kan man så byde ind på De her, de her shares Okay Well well well Digging for all Have you huh? Ja Det er det Good stuff Men som sagt Det bedste det er det der med Ude at drille, Og, ude og, drill, og det, der er man bare selv ude Og så har man så et år til at, over at skulle tømme, tømme landet for. Sådan real-time? Ja, lige præcis. Yeah, det, <laughs> det er en stor lang Så det, det er sådan noget med sjovt and Ja, Så er der sådan nogle ting, der er lidt ved det. Altså, der er nogle elementer af det, der sådan, ikke giver så meget mening. Der er sådan nogle diamanter, du kan finde, som er fuldstændig useless. Ja, det er ikke fuldstændig useless, men det, det, den opgradering det koster at få mulighed for at bruge de der diamanter til noget. Den er mm -hmm. så dyr, så det er fuldstændig lige meget. Oh. Og så kan du også koncentrere dig om at gå efter det, fordi du, der, der kommer også senere nogle, øh, nogle, nogle øh, jordhuller med gas i. Ah. Og, de, og det er rimeligt træls. Men det, du kan også købe en opridering, så altså du bruger det gas til at, hvis du pumper det op i de her olievirksomheder, så bliver oliepriserne dyr. Åh, oh, okay. Øh, men det kræver bare sådan rimelig meget arbejde at gøre det. Og det er sådan en dyr, at gøre egentlig også Så det er sådan Jeg synes ikke, at det kan få det til at svare sig Så det er sådan irriterende at de to elementer Ligesom bliver taget ud Altså fordi så, er det, så er det Så gør det bare sådan lidt simpelt igen sådan. Hmm. Og så er det der metaspil, som jeg beskrev Det er ellers, for ærligt. ah Jo Metaspil er ellers det bedste spil Jamen du er det Mm. Så hvis, hvis, de lavede sådan mere, hvis de lavede lidt mere ud af det i stedet for bare det, det her rush Med bare sådan to enkelte stykker land et år Altså hvis der var landet med sådan at bygge et imperie i en eller anden større omfang så, mm. så havde det lige været sådan uh, rigtig godt yeah. <laughs> Forstået, forstået Jamen jamen Ellers så øh, tror jeg der er vist ikke der er så meget andet Har du øh, spillet noget andet ud over det? Nej, faktisk ikke Det er lige de eneste to ting jeg har haft øh, tid til Selvom der har været soveferie okay. Ja, ja, man kan, En, en travl sommerferie det, det, det kan også være hyggeligt nok det Kan man sidde og, og hygge sig med sine Mange projekter i varmen Prøve ikke at svede alt for meget smeltet hen i kontorstolen Og uh, uh. Han har endda måtte holde pause uh. med min Metal Gear Ja, nej. Så, Så jeg ved ikke alt Ja det gør jeg Kept gør you faktisk. waiting har. Huh? Det gør jeg faktisk Ja. Kept you waiting a lot ja. Så, men, Den fortsætter først til september Tror jeg faktisk Mm, okay. Så gammel ja. så, øh, så, så kan du vende tilbage til en gammel ven. Der var bare venter på at du tager ham ud på en helikoptertur og ud i ødemarken. På en date. Måske? Afghanistan. Ja, på en date måske. Så lige nede i kasse. Ja. ja og. og så. den her anime -kasse. En, ja, Så anime er kasse. Der er på. Det er en god. Så kan, sådan, så kan man sådan stille sig op Og så er anime sådan kommer derhen. Ah, okay, den tror jeg faktisk, jeg har set så den, ja, Man det lægger smidt med deres markedsføring til at starte med ja, okay, ja, jo, jo, jo ja. Jo. Det er mega godt oh. øhm, faktisk, faktisk apropos øh, Det der, øh, hvad kan man kalde, karakterfejl Jeg havde, øh, Der er faktisk ja. lige ved også så købe <laughs> Metal Gear 5, som jeg havde i forvejen Jeg lige købt det, fordi det var så billigt Men sådan, så, så har det som download Nå. Jeg, jeg gjorde det er jo dyk. Jeg har også lige, ved, for de havde, havde hovedgaven af 2.30, som jeg også har på disk. Det her jeg til på. Uh. Så den var også lige ved at købe Jeg, ikke, sådan, det, jeg holdt igen. Du det er så set. Det er jo se. så convenient. Du havde, ja, været, stolt. Du havde været stolt. Du stolt. Det havde jeg garanteret fordi jeg kan sgu godt. Øh, jeg, skulle, jeg kan sgu godt relatere til det. Det der med, at sådan. Am, så, jeg har det godt nok på disk, men det ligger jo derovre i skabet. Og det, det er i den der kæmpe bunker. Øh, de der ja, tossede videospil, jeg har en samling af så Hvis jeg bare har det på harddisk Det er mega smart, så har jeg det hele tiden jo Så bliver jeg ikke glædt mig Og det er super lækkert med de nye konsoller Fordi der er der bare sådan en stor fed liste af alle de spil du har Så ja. det er ikke sådan, at man selv skal huske det Og så gå ind og finde oh, det igen ja. så hente det. Ja. Selvom du kan det stille så er det bare sådan når det er alle de spil her, jeg har ja. ja, det minder mig om, at Hvad hedder det, siden Siden vores, apropos Episode 100 Livestream Så har jeg også fået færdiggjort mit God of War uh, Portable uh, Projekt Med de to uh, God of War PSP titler yeah. Ude i HD På PS3'en Der Åh oh, Det Jeg tror seriøst Jeg har jeg, jeg led af Stockholm syndrom Uden at jeg vidste Fordi Jeg var stor uh, Defender Af PS3'en Og controlleren Alt det der Det var simpelthen mm, Det var lige noget for mig der, Sony could do no wrong mm. uh, Der var i hvert fald ikke plads Til noget Hard hitting Kritik der og så vender jeg tilbage til PS3'en, og dens download-system, efter jeg har brugt fire i så lang tid. Holy shit, det er elendigt. Altså, du kan, du kan lige så godt gå ind på storen og finde, hvad hedder det, sådan en store page og så bare sige, download derfra. Fordi den der download-list, du har, det det nytter ikke noget Der okay. kan du lige så godt opgive. Min, den er på, ja, sådan flere hundrede øh, øh, produkter. Altså, det er jo... Absurd det, det, det, det kan jeg ikke anbefales Det kan det ikke Men <laughs> øh, jeg kom da igennem det Men apropos så... faktisk at købe ting på tilbud Ja Så har jeg faktisk en god nyhed til at holde dem ja, Selvom vi har snakket om det tidligere det så uden for podcasten dog Fordi du, du havde et spil du, du har købt Du har sådan anbefalet mig også at købe Fordi det er sådan fjollet, det er sjovt, men også godt Hvordan, det, altså, jeg, jeg tror ikke det er noget for mig Men jeg har købt det alligevel nu Det er EDF 4.1 Ja, yeah! <laughs> til D -D PS4, så, D -D så, vi, så vi kan D -D godt prøve det gang. Jeg vil gerne prøve det gang. Selvfølgelig. De der bugs, de blev jo ikke udryddet af sig selv jo. Det er det. Så jeg, mm. jeg tror stadig ikke det er noget for mig, men jeg skal nok, altså når vi sidder og spiller sammen, skal jeg selvfølgelig nok glæde mig at sidde og være surmudel eller sådan noget. noget, <laughs> noget. Det er jo fuldstændig andet. Du er bare ikke videospil, hov. Gammel surmand du er. <laughs> it, it must be serious, it must be serious. det <laughs> is this is art. Ja. Yeah. This is video games now. Where are the social issues? Jeg mm. bare Ja, yeah. Where's <laughs> the progressive themes. Ja, yeah, yeah. War is bad, okay. Ja. Yeah. War, war, what is it good for? Absolutely nothing. Alt det der. You know how it goes. Og så er det bare uh, yeah. Fantastisk. Det er faktisk... Uh, det, det, uh, det, det kan vi jo lige uh, starte ud vores uh, nyhedsindslag med. Fordi uh, hvorimod... Hvorimod EDF 4.1, som er en underlig øh, oversættelse og tilføjelse til en japansk øh, titel, øh, titelnavn der, fordi det hed øh, EDF øh, 4. Og så hedder den her øh, PS4 og Xbox One, eller jeg ved faktisk ikke om det er på Xbox One. Ja, i hvert fald det her, mm -hmm. den her Current Gen Remaster af EDF 4 den er super awesome Fordi IDF har altid været øh, Sådan et spil Der øh, har gået efter At have så mange monstre på skærmen At de er med frameraten. Og i nogle udgaver Og andre udviklere der er til så prøvede, de at, så prøvede de at fikse det Ved ikke at have så mange monstre Og det var bare ikke det samme Men så heldigvis på PS4'en Fordi den lige kan klare det Så er der mange monstre på skærmen Men det er stadigvæk Sådan nogenlunde op i de der 50-60 billeder per sekund Så det er jo super Og øh, det kan, det samme kan ikke lige siges om Marvel Ultimate Alliance 1 og 2 til de nye konsoller, eller til de nuværende konsoller, som vi kender og elsker, og PC-udgaven. Det øh, Især PC-udgaven er latterlig, fordi øh, den originale øh, udgivelse af Marvel Ultimate Alliance og så Marvel Ultimate Alliance 2 øh, et par år efter, der var ikke nogen pc udgave så det her det er sådan første gang, at Steam bruger andre PC-entusiaster. De får lov til at lege med Marvel, med, med Ultimate Alliance 1 og 2. Problemet er så bare, at øh, PC-porten er fuldstændig horribel. Øh, kontrollen er helt ude på, den er helt ude, hvor, hvor man ikke ville kende svinden. Helt ude at skyde, for at være helt ærlig. Og ja, det virker bare ikke som om, at øh, det kører så voldsomt godt, og graphics options er også. Manglende øh, For at sige det pænt Så øh, det er selvfølgelig lidt forfærdeligt Og hvad der gør det endnu værre Det var at jeg så tænkte Så heldigvis så er konsoludgaverne dem, du ved, De der udgaver til pøbelen Så mm. må de jo være gode Det er de faktisk heller ikke Det er ikke engang 60 frames per second Det er sådan lidt over 30 hvis du er heldig mm. Og især det første øh, Ultimate Alliance til PS4 og Xbox One Det skulle vist være helt hen i øh, Selv til konsoler så hvad gør vi så her? Activision de øh, sørger heldigvis for at damage control, det værste ved den her situation, som er PC-udgaven. Så øh, fra øh, Rosemans øh, Twitter-account, som er en af dem, øh, en af dem bag, udvik øh, bag udviklerne, der øh, hvad det, der, der arbejdet på den her øh, øh, remaster. Øh, de siger så, at øh, de er i gang med... Øh, DLC til det første Ultimate Alliance, og PC fixes til, øh, til begge spil, at øh, det er på vej simpelthen. Okay. Så det øh, så det skal, det, det skal man nok øh, selvfølgelig tage med, tage med et glas salt, fordi det er jo altid lidt tvivlsomt, hvor meget arbejde der lige lægges i det, og ja, hvis de bare sådan kan få dækket deres base, og så sige, nu har vi fixet det meste, eller det som folk det som få folk forventede og så kan vi trække os tilbage Og så sige, nu er, det, nu er det ordnet, nu er det godt Og for at være en Dygtig journalist, så har jeg selvfølgelig lige været ind på steam patient for at finde udvikleren Af den her PC-port for at være helt specifik Og det er Soi mode Øh, med et apostrof i, øh e Så det, det er ikke lige nogen, jeg har hørt om, og det er i hvert fald ikke Den originale udgave, der var, Uh, Raven Software til det første Ultimate Alliance og Vicarious Visions, tror jeg det var Til Ultimate Alliance 2 så Det er rimelig uh, krise Men forhåbentlig så kan det blive fikset Og jeg skal være ærlig, det er ikke Ultimate Alliance uh, Er ikke et spil, jeg nogensinde kunne finde på At købe til min PC, fordi jeg anser det Mere som et couch co-op, Rigtig hyggeligt superhelte RPG-spil Som jeg kan nyde sammen med op til tre andre venner og mig selv på en sofa, så jeg ville købe det til konsol, mm. men når det engang er, øh, når det engang udnytter hardwaren, som burde kunne klare 1080p og 60 frames pr. sekund, <laughs> ja. så, øh, så ved jeg ikke, hvad jeg skal stille op. Men ja, det til PC-spillere, der... der gerne vil købe det og nyde det og måske måtte det, så bliver det forhåbentlig fikset i en eller anden øh, grad snart. Er du Var det ikke også. Var det ikke også en dybt for Marvel? Ham, der. Øh, var et eller andet chef for Marvel Branding tænkt. Er den. uden Marvel Games? Pro. Ja, det kan passe. Ja, uh, yeah, undskyld, det var. Det var. Ja, yeah, det Hvad hedder det? Dem fra Sony mode der stod for. Porten, eller remasteren, de, de var engang selv ude og snakke. Det var mig, der lige tog fejl af situationen der. Det var faktisk. Bill Roseman øh, fra Marvel Games øh, Creative Director. Mm, okay. Fordi I med se. alt det her uh, hul om hej med Marvel Games og øh, play, øh, PlayStation 4-spillet med Spider-Man i hovedrollen, så, øh, så, så tror jeg, at, at de øh, holder sig selv til en høj standard, men, øh, men øh, nu må vi lige se, hvor meget de kan gøre med det i det her. De har remaster så. Ultimate Alliance 1 og 2 gør i hvert fald ikke det. Det de to sjove spil og co-op friendly spil til, øh, til gavn. Ej, rigtig. rigtigt. Ej. Jeg overvejer næsten, om jeg bare skulle finde originalversionerne til konsol til PS3. Det er den gamle maskine, jeg er. Øh, <tøk> om jeg bare skulle finde den billigt på Amazon eller sådan noget, fordi det, det er simpelthen... Men vil du jo sige, at PS3-udgaven er heller sådan... -PS3 ikke særlig god Nej, det, det tænkte jeg nemlig også, fordi jeg tjekkede sådan digital foundry og de der framerate-tests. Og mm. der var det jo også bare den gang, hvor udviklerne ikke kunne finde ud af at optimere ordentligt til PS3'en, og Xbox 360-udgaven var foretrukken 9 ud af 10 gange. Mm. Så. Jeg ved ikke, om jeg bare skal sidde og krydse for, at de patcher og optimerer spillene, men øh, nu må vi se. Nu må vi se. Ja. Så det var en ikke så... Øh, Frame rate Framerate, venlig start på nyhedssegmentet, Må vi se, hvad vi ellers kan finde frem. Ja, jeg har jo en nyhed om, at man... Vi kan næsten lave den intro her. Lad os, <laughs> Lad os lave den smagfuldt. Fordi okay. der, er, der er jo faktisk en person, der død i virkeligheden i den her oh, nyheds. Yeah. Øhm, og det er en, øh, en Extreme Skier, der simpelthen var... Yeah. I forbindelse med at optage noget materielt bruge til det her steep spil som Ubisoft tager gang i, yes, som er yes, yeah. og også handler om noget extreme skiing, mm. hvor man skal ned ad bjerge, off-piste rampes, alt muligt andet smart. Ja. <clears throat> og så havde hun så været med ulige mulige optagelser her og så var der så sket en lavine i, mens Jikes. og så omkom hun så. Ja. Um, altså de fik hende vist uh, med vægter fra så vidt, så vidt jeg kunne forstå for her, mm. men de kunne simpelthen ikke uh, ikke hende hen bagefter. Nej. Jeg tror, jeg vil ikke at finde et navn, men det, det er nok ikke noget, der siger, vores lytter så meget. Vi har næsten gæt på. Mathilde var... Rapport hedder hun. Mm. For Chile. Yeah. Det var sgu ned ad bakke. Åh, uh, Holm. Holm. Holm. Holm. Uh, jeg ved godt, det <laughs> Nu har jeg ikke lige skinnet til min indtryk. Mm. Men uh, det, er det er selvfølgelig trist, men uh, jeg vil ikke, dem jeg vil ikke sådan, sige, man skulle lægge Ubisoft til last. Altså hvis hun er sådan, er, er, selv er professionel, så må hun yeah. ligesom selv have vurderet, at det var noget, hun gerne ville, og hun gjorde det. Altså. Ja, jeg tror at vist også, så, at vi der, det, men... der er både sådan, hendes, hendes, øh, øh, øh, hendes manager og øh, vist også, hvis jeg ikke tager meget fejl, øh, Ubisoft-PR-person, der har været ude og sige, at jamen, hun, hun, hun, hun, hun levde jo for det her. Det var hendes passion, så det er ikke, fordi hun... Altså, de prøver ikke at hente til, at, at det til, at de tager et svar for det, eller at det var noget, som hun ikke var oh. øh, med på. Så, ja. <laughs> no, nej, nej. Hvis nu det var en deres progromør, de havde... Hvis nu det var en deres programmer der sagde, hvis vi skal ville bare lave noget uh, motion capture, så det, begyndte, det lige meget, for, hvordan du ser ud. Yeah. Og så bare skubbe en progromør ud over den en bakke der. Altså, så var det måske mere, lidt mere sådan... This yeah. on your hands, <laughs> okay. Men det er selvfølgelig en trist nyhed, uanset uh, hvem man peger fingre af, det behøver jo ikke altid være nogen ja. skyld, det var jo en naturkaristrofe, kan man sige. Nature, you crazy. Nature, you crazy, ja. Yeah. Ja, simpelthen. Men på den, øh, på den helt anden side, så øh, kan vi se frem til noget fra, øh, fra Japan. En... Øh, en øh, hvad skal man sige? En, et spilfirma, man skulle øh, tro, der var død og borte i forhold til den... Øh, moderne spilverdens øh, relevans er nu måske ved at finde deres egen måde at, at komme frem i spotlightet igen, og det er selvfølgelig uh, Sega, som er meget øh, et meget kontroversielt firma i det, øh, øh, i den grad, at, at de ikke rigtig formår at tage de rigtige beslutninger nogensinde, men det kan være at de kan redeem sig selv, fordi hvem kan ikke gå, øh, lide en god redemption story det er ligesom vi ser i for eksempel Yakuza-serien, eller Like a Dragon i Japan, som den hedder. I hvert fald, så øh, hvis I ikke har med i øh, alt det her Yakuza-gøjl, så er vi lidt et par spil bagud. Fordi de er så hurtige over i Japan med Segas øh, Yakuza-hold til at udvikle øh, de her øh, fremragende spil. Så øh, der er gået noget tid, men øh, vi har endelig fået øh, Yakuza 5. Og øh, nu øh, er der så også øh, Yakuza øh, 0 på vej til øh, Amerika og, hvad hedder det, øh, Amerika og øh, Europa også, også her i Europa. Så det, det er rigtig dejligt, og vi kan se frem til den her prequel til hele Yakuza-serien øh, den øh, 24. juni øh, i, øh, i 2017. Og i modsætning til Yakuza 5, som kom frem øh, her i Vesten efter lang tid, så bliver det ikke bare sådan et... Øh, Low cost effort øh, øh, Digitalt øh, Digital udgivelse Her bliver det faktisk digital og fysisk release ah. øhm, Dog skal det lige siges At øh, på grund af relevans Så er det kun PS4 udgaven Der kommer til os i Vesten øh, Og det var egentlig tilgængeligt På PS4 og PS3 I Japan okay. Jeg vil dog sige at det er 1080p øh, 60 frames øh, Per sekund øh, i, På PS4 så Go for det, if du kan. Go for det one. Ja. Var det en ikke Jakarta uh, 5, der faktisk er blevet gratis nu her ved, med PlayStation Plus? Jo, det er det. Det er jo super. Så kan man lige få en, en smag af serien der. der. Ja. Jeg vil selvfølgelig altid råde folk <laughs> til at starte fra uh, begyndelsen, med, når det handler om sådan en historiefokuseret serie, fordi så nyder man forhåbentlig uh, karakterudviklingen og de, de, de plot-twistene hen ad vejen. Øh, men hvis du bare gerne vil smage på et af højdepunkterne fra hmm. øh, Yakuza-serien, så er Yakuza 5, ud fra hvad jeg har hørt, et af de bedste i serien. Og øh, Peter, han var også glad for det fra, øh, fra uh, GameTest. Øh, eller var det Yakuza 5? Nej, det var Yakuza 5, fordi det var, ja, det, var det seneste, vi fik efter lang ventetid. Det, ah, det er rigtigt, okay. Så øh, ja, og vi er selvfølgelig ikke færdige med Yakuza-nyheder. Lad os blive her lidt nu, fordi sika kan <laughs> få... Sega kan forhåbentlig uh, keep the good times uh, coming, når det kommer til Yakuza-serien. Fordi uh, for dem er jeg der ikke ved, det, så efter Yakuza 0 i Japan, uh, da det blev udgivet i Japan, så uh, tænkte Yakuza-holdet, at de lige kunne uh, lave sådan en extreme remake af det første Yakuza mm. på Yakuza Zero-spilmotoren. Uh, mm. uh, og der, det kaldte de simpelthen Yakuza Kiwami. Kiwami det er løst oversat til Extreme Så det er sådan en lidt Over the top Extreme øh, show øh, Remake af det første spil Og øh, nu er der så rygter om at øh, Eller ikke rygter Men der, der er snak om øh, Fra en øh, livestream med Yakuza produceren øh, Toshiro øh, Nag Nagoshi øh, der, der siger at de Har tænkt over øh, Hos Sega så har de tænkt over Om de måske skulle lave Remakes, siger jeg så Fordi det er det, der står i nyheden Det er det term, der bliver brugt uh, I hvert fald uh, overveje nogle remakes til, um, til Yakuza 2, 3, 4 og 5 Simpelthen resten af serien Ligesom de <laughs> gjorde med det første Yakuza det Yakuza Kiwami Okay Så ja. det var egentlig Det var egentlig bare på grund af at den her store succes, som det virker til, at Yakuza Kiwami, altså øh, det originale spils øh, remake her, at det var, øh, det, det var, det var et godt projekt, øh, de lige kunne arbejde lidt på øh, efter Yakuza Zero, og ligesom øh, ja, øh, give sådan et love letter til fansene af det allerførste spil. Og det var åbenbart en succes i Japan og Asien, og nu må vi se, om det overhovedet kommer til vesten. Der vil jeg så sige... At det jeg lidt er bekymret for det er, uh, det er hele den her Den her terminologi Fordi remake og remaster To vidt forskellige ting Jeg er ligeglad hvad folk siger Det er to vidt forskellige ting jeg uh, er uh, det. Så, um, så jeg håber lidt At vi stadigvæk Kan få nogle troværdige HD remasters Af for eksempel uh, Yakuza 1 og 2 hmm. Til vesten fordi, for dem af jer der ikke ved det, der er faktisk en HD Collection af Yakuza 1 og 2 i Japan, men det er ikke blevet oversat og udgivet i Vesten, og det er en stor skam, fordi de er rigtig troværdige med, med et par ændringer i forhold til, hvor smooth det første spil måske burde være, så det er lige så godt som man husker det, og ikke lige så øh, akavet som det nok i virkeligheden er, hvis man går tilbage til det. Så hele den her idé med, med HD Remasters, det vil jeg frygtelig gerne have, øh, fordi der er også mange, der har kritiseret Yakuza Kiwami Remaken med at være lidt, lidt for crazy og måske tilføje nogle ting, de, de ikke rigtig behøvede, eller måske bare sådan give et overordnet, en, en lidt anderledes overordnet fornemmelse af det færdige produkt. Så please, Sega, give os muligheden, altså... De kunne, også, de kunne gå så mange veje med Yakuza-serien i Vesten. De kunne også bare sige, Hey, det der PS2-PS4-program, til -PS4 -program, det lyder da som noget, vi gerne vil udnytte. Så putter de bare Yakuza 1 og 2 på øh, Sony's PS2-PS4 til -PS4 Store. Øh, den der lille del af, af butikken der. Mm. Det, vil jeg, det vil jeg helt klart øh, foretrække. Øh, selvfølgelig kunne det også være fedt at få den der HD-collection, de har haft i lang tid. I Japan og få den i en, i en samlet pakke på disk Det er bare en personlig uh, subjektiv mening der Men uh, der er så mange måder hvorpå de kunne få De klassiske Yakuza-spil over til Vesten Fordi uh, altså hele den her idé med Med at der er mange der spørger sådan om Hvor skal jeg starte med Yakuza-serien her i Vesten uh, Yakuza 3 eller 4 Og så ja, der er mange hardcore Yakuza-fans der bliver sure Fordi man skal starte med det første og det er bare rigtig svært <laughs> øh, Fordi det er gammelt Det er til PS2 Det kan godt være svært at finde på Amazon eller Ebay Nogle gange mm. Så Skal man være lidt heldig at finde nogle gode deals Så please Sega Det, der, det er en, I sidder på en guldmin Er der en ja. engelske subtitles I det japanske udgave um, Eller vil de også score, Nej, dem Nej der er, øh, der er Japansk tekst Okay, så, så de der hardcore fans, de blev nødt til at gå efter sådan FAQs og sådan guides til at nyde spillet mm. i HD og flydende ja. 60 frames på PS3-maskinen med den der den HD kollektion, de importerede fra Japan. Okay. Så det er skræveligt Hvor starter jeg? starte jeg starte henne med Akuse-san? Du, start, du melder lige til det her japanske kursus. Ja. Så lige begynder og så prøv at lære noget okay. japansk din wii <laughs> De er en dumme otaku Otaku? Ja Er ikke, er øh, ja, vi ikke var Kaldes et eller andet? Det ved jeg ikke, det er lidt pili. Jeg har faktisk nogle figures og statuer og sådan noget Gøjlt fra sådan en otaku mode hjemmeside Nå. Meget pinligt, det ved jeg ikke hvorfor jeg det de der Det er ikke sådan nogle øh, kramepuder eller sådan noget? Nej, nej det er det ikke Og dog ikke? Nej. Det, det kunne jeg ikke finde på af. Jeg er ikke røget med en lille tank. Hvis du er til stoffer, hold, men du helst ikke vil ud og snakke med skumle folk Du måske kan finde på ned, Ja, så kan du bare købe Pac-Man, som nu kommer med Championship Edition 2 Yeah! Den bedste, den mest nødvendige Pac-Man-secret ever Ja, det har du helt nok. Det er sådan meget, ikke man skal kalde det Hvad har du Har du spillet den? Men er der egentlig ikke 3-spil? <laughs> nu må jeg tænke Championship Edition Jo jo, for der er det normale, og så er der DX, ikke? Jo Eller nej, er DX en remaster? Nej, DX er jo bare sådan en ekstra remake Eller ikke ekstra remake, sådan en ekstra... Um, ekstra crazy udgave okay? Ja, okay Fordi jeg tror, øh... Championship Edition er bare sådan et nyt take på det gamle og det der DX det er den der, der laver det sådan lidt mere surrealistisk ja, ja, rigtigt det, ting, uh, DX det er det er en efterfølger ja, ja rigtigt ja det var nemlig den jeg blev så glad for uh, det tror jeg, vi stadig er nede i en anmeldelse af sådan 3D platformingen Pacman spillet der sagde ja. at championship, championship edition uh, DX det var sådan en fantastisk måde hvor det var, det var en fantastisk måde hvor på de opdaterede Pacman fordi den her ligner faktisk også en efterfølger til DX'en Ja Synes jeg har ud fra traileren Jamen det ser rigtig crazy øh. ud Ja Det, det, det er da uh, lidt fedt ud. Det er bare lidt sjovt de bare altså ikke kalder den DX2 men Ja det, det er måske nemmere at bare kalde den Jemenship DX2 Ja, yeah. I guess I don't know Hvis der er en Thor så må det da betyde, at det er en succesfuld og underholdende serie Åh oh. <laughs> det, det er formelt det er tænker men hårdt pumpende Arcade, arcade hits Remixes Og øh, masser af dejlige Visualier Ja Og så øh, score tag Som en i helvede Så, så har du øh, Championship Edition 2 Præcis mm -hmm. Det er jo fantastisk Og jeg ser frem til det jeg Ser mm. frem til at blive Addicted all over og over igen Gå efter ja. de high scores Jeg har lige en anden øh, Nyhed om et andet Gammelt spil også Ja Måske øh, Lidt mere relateret til et gammelt spil Fordi der er nemlig udkommet noget Eller et fan mod af det jo faktisk Og de kalder det jo Wasteland Nej undskyld De kalder det Fallout 1.5 Resurrection ja. hmm. Og det er så et mod De har lavet sådan et Total Conversion mod Ja Til Fallout 2 Så man skal eje Fallout 2 simpelthen oh. det her mod gratis Okay så Og det er åbenbart nogle udviklere der har arbejdet på det her i 10 år Og det er egentlig en helt original kampagne og øh, den går egentlig lidt ud på at fange sammenstændig, som sådan var i Fallout 1. For dem, der synes, at Fallout 2 er lidt for fjollet. Åh. Oh. Okay. Det, <laughs> det, det forstår jeg ikke. Jeg... Det, ja, det må det være en meget specifik fællesskare. Ja, ikke for, ikke for at nedgøre, men... Nej, altså, nej. Jeg har da ikke hørt sådan meget grundig og analytisk øh, kritik af, hvorfor Fallout 2 er så inferiørt i forhold til Nå, det første... And. Altså, Fallout 2 er rigtig, rigtig øh, fejret, kan man sige, blandt øh, fans. Men ja. det er lidt mere fjollet i ja. Der er sådan lidt flere oh. kulturelle referencer til, i det her og sådan noget. Mm. For eksempel er der også, ja, der er også rimelig stor chance for, at du møder en, øh, en mand, der står og vokser en bro, som er sådan en reference til øh, Monty Python. Ah, okay. Øh, ja. Så, altså, det er en lille smule med fjollet, men det er så også det, som mange folk holder af. Men så det her, det prøver ligesom på at genskabe det gamle her. Men som sagt, de har taget 10 år med at lave det, ikke? Mm. Så er det selvfølgelig, ved melder os Østeuropæer Så det er jo så oh. tjekkisk oprindeligt mm. Og så har de så arbejdet to år på at få det oversat til engelsk oh boy. Så nu kan vi andre også med Så skal der masser af vodka til Så det er jo hårdt, hvis I både skulle melde os til Japansk fornybegyndere og tjekkisk fornybegyndere, altså. Ja, jeg er ikke... Så bliver det lang, ikke? Det er lidt for sent til et sommerkursus for mig med Fælles det <laughs> ja, det Er det det? Mm. Oh Men øhm, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad, kvalitet, hvad kvaliteten er på Jeg har hørt, at oversættelsen skulle være en lille smule wonky mm, Hvilket man nogle gange lidt kan forvente, når Det kommer fra Østeuropa Altså en mindre hold Et, Også de der, for eksempel de der spil, altså det var jo sådan Mellemstore udviklere, der lavede dem De var også sådan lidt wonky Engelske oversættelser mm. Så man kan vist ikke forvente så meget andet uh, Amatørudvikler, eller man kalder dem Nej. Men kampagnen skulle være lige så stor som 1 -on. Altså de siger, der er cirka lige så mange steder som med Men der er flere missioner Og alle missioner Næsten alle missioner har flere forskellige løsningsmåder Okay Stå, stå. Ja, well, hvis, hvis de kan Sætte deres et spin på det Og gøre Gøre, hvad hedder det Make, make the original developers proud Just like the original vision Eller hvad Josh Lucas nu okay. vil sige <laughs> Jamen så er det da Helt sikkert noget man kan holde øje med Det, det er da Nu må man da bare håbe at, at de selv er tilfredse Efter så lang tids øh, arbejde Ja det, De nævner det. også i den her medvigelse eller pressemedvigelse Eller det er en pressemedvigelse Så det kan jo være at, prøver, at, prøver, at, prøver, at ud til pressen ikke? Mm. Men da siger de også Hey jeg har det på de 10 år Vi gør det i vores fritid Ja yeah. Please understand Ja det er sådan lidt at have <laughs> <laughs> Oh, you were. Iwata You didn't live for nothing Åh oh, ja, apropos, øhm, apropos øh, livets store spørgsmål mm. uh, Life is Strange Det ved ja. vi jo alle sammen godt der Og øh, hvis jeg skal være ja, mere specifikt Så handler den her nyhed selvfølgelig om Videospil fra uh, Square Enix Og uh, Don't Not Life is Strange Som du er erfaren med, Hoff Åh, oh, nu prøver du bare på som... at give mig dårlig over, ikke? Har lavet flere livestreams De kommer, er, han, det kommer, de kommer Ja, ja, the, the memes will be coming Just uh, need to make them as dank as possible ja. Anywho, så ser det nu ud til at en live action adaption af Life is Strange er på vej Så Square Enix øh, udgiveren øh, er nu blevet gode, god partner med Legendary Digital Studios med, øh, Når det kommer til det her projekt, som de skal kigge nærmere på og øh, okay. ja, det er lidt underligt Fordi man kan jo sige at skal det så være en tv-serie Men lige nu der er Den information vi har tilgængelig, øh, Der kan vi bare øh, Komme til den umiddelbare konklusion At det bliver en Digital series Så det bliver jo nok øh, En serie med Skuespillere foran et kamera Som kender det mm. øh, Der bliver vist, præsenteret Og så videre i et TV-show-format. Jeg tænker måske lidt øh, Netflix-original-lignende. Noget den stil måske. Jeg kan ikke okay. rigtig se, hvordan at øh, de skulle få det her ind på nogle TV-netværker. Det er måske lidt for niche. Men sådan, okay. en, men sådan en digital series, det kunne da være meget, meget spændende. Og... Øh, hvad hedder det? Legendary uh, Digital Studios uh, Gory Laner Han vil holde øje med Eller Cory Laner, sorry Han vil uh, holde øje med projektet sammen med Greg Siegel Som er Senior uh, Vice President Of Development Of Production For The Studio Ja, yeah. og så snakker de jo om hvordan at uh, Hvordan er life, uh, life is Strange Er så, så en unik oplevelse Fordi der er herlige karakterer og storylines plottråd Med dybt Engagerende gameplay Jeg ved ikke de, lige Hvilket de spil De har spillet, Men øh, Sådan det er jo <clears throat> Og så siger de Jamen det passer jo perfekt Til øh, en live Action øh, Fremstilling og, og Adoption lige der Så okay. Hvad det nu Endelig indebærer Nå det ved Jeg ved ikke. om den bliver Det bliver den så måske Også fem episoder Ja yeah. Sådan måske, ja, det ved jeg ikke, sådan 50 minutter til en time per episode. Det bliver bare en læssig. last play. Ja, ja. Hvis de, hvis de laver sådan en digital series, og hvis jeg har forstået den her nye bølge af medier rigtigt, så burde der ikke være så mange restriktioner på runtime. Lidt ligesom vi ser det med Netflix Originals. Mm. De skal ikke få det til at passe ind med tv-kanalernes reklamer og det der går al. Hvis du vil have det første afsnit til at være 50 minutter, kan jeg gøre det. Hvis det næste det skal være 68, gør det. Hvis det tredje <laughs> skal være 30 minutter Så er det nok lidt dum Men bare den <laughs> ja, Det er så, dum, Go crazy legendary just, just do it Make the memes come true Make them come true mm -hmm. Har du lige hørt om Det her Jeg tror lige også vi snakker om det før egentlig. Kan du huske det her Fan restaureret projekt Med det her Star Wars Battlefront 3 Ja yeah. Der kommer på Steam det Gaben siger ja Det kommer okay, der følge på vores platform yeah. Nu er det desværre blevet lukket ned Åh oh, nej da Ja. Jamen på en måde er det jo Disney der lukkede ned yeah. øhm, På vegne er Electronic Arts er det så mm -hmm. Og det skyldes lidt at øh, At dem her udviklere der gerne vil restaurere det her spil Lægge det ud At de virkelig ikke rigtig havde rettigheden til Star Wars Nej, det, det kunne man jo næsten uh, gætte sig til Ja, det er det Og det, havde, det? det har Disney jo Og de har lavet en eksklusiv aftale med Electronic Arts Som at det er dem, der laver spillen til Til, til St.A.W.S Så, mm. øh, så de havde, Disney havde været i snak med Dem her, der hedder Frontwire Studios <clears throat> For lige at høre, eller sige til dem At hey, I skal vi stoppe med at udvikle på det her Og øh, Ja, det skal bare gøre Øhm, og så har de sådan spurgt dem af sådan "Nej, kan vi ikke finde på en aftale? Nej, det kan ikke, det er kun, det er kun Electronic Arts, der må Der må udvikle spil her, og så øh, mm. Ja, så var den så ikke så meget længere, desværre Nej. Så udviklerne snakker nu om, at de vil øh, De vil fjerne Star Wars fra spil Altså, bevær gameplayet, men øh, fjerne sådan, Star Wars referencer Og karakterer, gør jeg nok også ud fra Årh oh. Nidøh uh. så, så det lyder stadig som, at de har, de har planer om at udgive øh, Battlefront 3. Mm. Eller det, der er blevet udviklet i Battlefront 3. Jax. Hvilket hey, sigt, er øh, sådan et Fordi yeah. der, der vil også være nogen, der ejer sådan... Jeg ved selvfølgelig ikke, om de bruger den nøjagtig samme kude, eller om de bare laver det op fra bunden, men bare for det til at ligne, men... Fordi den, and, den anden kude er der vel også nogen, der ejer, altså. ud fra. <laughs> yeah. Altså udviklerne kan nok noget konkurs, e men, men der vil nok være nogen, der har ejet det alligevel, ikke? Fordi det... Ja, det ved det Det er den underlørende om sådan noget, fordi hvis de, de programmerede det for nogen, den gamle, udvikler, ikke? den gamle udvikler, var det ikke også dem, der lavede det der Saboteur? Hvad er det, de hed? Jo, Rebellion. Eller, nej. Øh, Hvad er det Rebellion, de hed? Hmm. Og, bare nu bliver jeg helt i tvivl. Jeg kan ikke huske mine uh, spiludviklere længere. Det er ligesom trolig. Nej, pa pandemic. pandemic. Pandemic, ja. Jeg tror, jeg kan ikke have det ikke passe til dem, der lavede det? Jo, jo, okay. øh, ja, jeg blandt bare lige Spiludviklere sammen, der. De, øh, ja, det sidste de lavede, det var øh, Det saboteur okay. Ærgerligt, ærgerligt Så, øh, så er de jo nok lavet det her Star Wars for nogen Og det er nok dem, der så ejer Netkode, eller ikke Netkode, men ejer gå ud fra yeah. Ja Ja, jeg ved det ikke Det skulle, øh, altså på den ene side, så er det en rigtig spændende sag, og jeg vil egentlig rigtig gerne have det i hænderne og, og se, hvad det er for noget. Men på den anden side, så er det også bare så underligt, at jeg ved ikke rigtig, om jeg er involveret at sige det. Fordi, altså, hvis jeg sidder og får min hopes op, og så en uge efter, så er det bare bliver smidt ikke? Øh, På grund af en masse legal stuff, så, så kan jeg også sidde her og ryste på skuldrene og, og ligesom sige, jamen for pokker, hvad er det? Hvad er det? Hvad er det for noget bøvl med den her industri, det, det er da ikke til at finde rundt i, og det frustrerer mig sådan, ej, ej min tog går ondt, ej, jeg fryser. Det, øhm, det ved jeg sgu ikke lige, hvordan det, det lige hænger sammen der, end sådan er det, altså det, forhåbentlig, er det, er det kan, forhåbentlig kan det stå for sig selv, nu hvor det skal rebrandes, jeg synes da selvfølgelig ja. det er det ærgerligt, at det mister sin Star Wars- Ja. Nu Må de lave det Star Trek Eller Babylon 5 Eller sådan noget. Sådan ser ja. Der er ikke nogen der vil Kendes vi Det er være sjovt Hvis det bliver Star Trek Bare sige Hey jeg er der nu ejer Star Trek Videogame license Kunne I ikke godt lige bruge Et, øh, et computerspil Jo Det sidste gik ikke så godt ah Tag med bare det Og så bliver Det bliver til Star Trek spil Ja Så prøv præcis Bare kan løbe rundt med det her Svær er lys Ja hmm og prøv, prøv at se, han, han, han, han slår, øh, kapten Kirk, han slås med den her øh, øyle, som slet ikke er Jar Jar. Det er bare, det er bare <laughs> en øyle ude i ørkenen. I skal ikke, ja. nej, please understand, original character, do not steal. <laughs> For ja. Men det var lidt sjovt, det der med, at der ligesom kom den her, øh, fornykling med ind i historien, med at øh, Steam lige på sige, ja ja, det kommer, det må gerne komme på vores platform. <laughs> Sådan, Okay, de, de kan jo selvfølgelig godt sige, at hvis, hvis ikke der er andre problemer med det, så må det gerne være der, men de gav det gav lige ligesom en, en forhåbning i folk, at jamen så, er det, så, så må spille gerne komme ud. Mhm. Mm Hvilket er sådan nogle, nogle fanprojekter desværre, ikke så tit må. Ej, det kan godt <clears throat> være lidt krise nogle gange. Men øh, apropos øh, krise, så, øh, så er der rotter overalt i, øh, hvad hedder det, Warhammer. Vermintide, eller Warhammer, End Times Vermintide, øh, som det som den så er. Det kunne være fedt, at der kom sådan en serie af de forskellige spil, hvor det bare var sådan, altså så er ja. den her, det bare Vermintide, det, det er det, der får jorden til at gå under. Den her gang, der er det et slag. og næste gang, der er det bare, jeg ved ikke, ja, ja, the, the End Times is upon us. Bekæmp hungersnyden. Ja. <laughs> der står sådan fire kriger og op ting, på sultne folk. <laughs> ja, oh, præcis. Men i hvert fald så kan man udforske øh, Apokalypsen, rotte apokalypsen øh, Meget snart på, øh, på PS4 Xbox One, fordi det er jo vi har været En Xbox Exclusive Og man kan ja, det er ikke PC Exclusive? Hvad, var, det kun, kun, var, det, var det kun til PC? Jo undskyld, jeg, jeg mener også PC ja, øh, Alle de her rotter, de forvirrer mig øh, Kom væk ah, De knæver i mine ledninger og i hvert fald så, så prøver de at sørge for at det er så troværdigt som det nu kan være øh, som, Da det tidligere var PC eksklusivt og nu skal over på de øh, moderne konsoller Heldigvis så alt det DLC som der er til rådighed på PC'en det vil øh, blive inkluderet free of charge gratis på konsoludgaverne Så øh, det kan man se frem til allerede her den 4. oktober, så der er ikke så lang tid øh, til den endelige pris er dog ikke lige annonceret Hvilket, ja, jeg håber ikke Det bliver alt for dyrt, fordi PC-udgaven Ligger omkring de sådan 30 dollars Måske, hvad 150-200 kroner eller sådan noget, sidst jeg tjekkede mm. på Steam Eller selvfølgelig Min Steam currency, det er vist Euros og sådan noget, så det er også dejligt forvirrende Men øh, i hvert fald så Tror jeg ikke, at min PC, den er Stærk nok til at køre Vermintide lige nu Så det kan da være, at hvis det lige frister På PS4, at jeg lige lader Rotterne kom ind og gnavde lidt i Sonys maskine. Nu må vi også se, hvad de gør med co-op. Jeg ved ikke helt, om de kan gå <coughs> efter split-screen. Måske sådan to-player-split-screen. Resten online. Mm. Svært at se. Det er et pænt spil, har jeg hørt. Har jeg set. Siger, det er faktisk et. Øh... Det siger Lars. Det er faktisk et spil, man sådan... Eller jeg har lidt, at det ikke bare på konsollerne. Det kommer til PC, fordi det er sådan... Det virker meget naturligt, at det skulle være på konsollerne, fordi det er... Det her øh, fire personers kur op øh, survival og noget. Og så fordi det er så meget mere ikke så tænker man sådan, jamen nah, det mm -hmm. er meget naturligt, at spille sådan med en controller. Ja, ja. Meget actionfyldt. Ja. Forhåbentlig så... er det en smooth transition. Nu må man håbe. Mm -hmm. Tror du, det er sådan lidt, der er... Øh, de planlægger at lave fortsat sådan mere indhold efter de udgivet det, eller tror du, sådan de ligesom lavede, at det skal laves mm -hmm. med det? Også? ja men det kan gå begge veje. Enten <clears throat> så er det, det her er sådan starten på en ny fase for deres updates, og så... Udgiver vi kontrolludgaverne Så fortsætter vi, at, at vi mere at opdatere spillet Og komme et nyt indhold Eller også så og det er sådan uh, The last sworn song For det her første spil, Og så kunne de lave en Vermintide efterfølger mm. Altså jeg ved ikke helt hvor det ligger henne Det kommer selvfølgelig også lige an på hvad, Hvordan deres business side til ud Hvad de er mest interesseret i Hvad der giver mening for dem Og ja, ja, hvad det egentlig betyder I sidste ende med The Big box. Så der, der kan jo være et par faktorer øh, med i spillet der. Ja, mange spillere, der stadig hænger ved det. Og sådan, ellers skal det jo ikke have mening at lave mere indhold til det, hvis ikke det er folk, der Ej, det er selvfølgelig derude. Det kan jo være, at... Øh, ja, det, det er måske sådan lidt wait and see med de her konsoludgaver. Fordi det kan være, at det giver et forventet løft i spillerbasen. Eller det kan være, at det giver et kæmpe boost all around. Hvem ved? Det kan jo også være, at der er nogen, der ser PC eller øh, konsoludgaven, og så tænker... Øh, hey, det har jeg hørt, de der tossede venner af mine spil, det kunne være, at jeg lige skulle få det på et Steam-sale, eller et eller andet. Det er sådan lidt, hvordan organic reach, det nu lige fungerer, eller hvordan man får spredt budskabet om sit spil, når det lige bliver udgivet sådan i, i faser. Nå, man... Ja, Men Lars, han, han havde varumord om det. Ja. Så vil jeg lige huske. Det tror jeg også, du har ret i. Har du hørt om du kender godt den lille fine udvikler der hedder Playdead, der ligger her i Danmark, ikke? Ja. Der lige har et nyt spil ude, der hedder Insights og lavet limbo. De har faktisk splittet op. Det var jo sådan en, en Tumans foretagende der studie. Nå. No. Okay, Hæd også. Altså de havde også folk til dem ligesom, at hjælpe med det. Så nu blandt andet er en af dem der laver musikken til det spil faktisk er en af dem i bandet der hedder Press Play on Tape. Der er sådan dansk spiller sådan noget retro musik fra. Kommer du 64 sådan en stil. Mm. Men øh, de to mænd, som var med til at... Eller, som var med til... De to mænd der startede virksomheden. <laughs> hvis, det, hvis det er to mænd og det er alle dem, der var, så ikke har været med til at starte den, Fordi så var det jo bare mm. dem, der startede mig. Yeah, yeah, okay. <laughs> ja, ja, okay. Ja, det skal starte med nogen. Øh, ham, der hedder Dino Patti. Han ja. øh, stopper nemlig med virksomheden. Og så, øh, så vil han prøve ud at søge nye challenges, som man siger. Okay. Og... Det er lidt sjovt, fordi der står i den nyhed, jeg har her, at det han gerne vil, det er ud at søge nye udfordringer og ud med sådan noget entrepreneurship, mm -hmm. som er sådan noget virksomhedsopstartning. Så det, det står egentlig ikke som, at det nødvendigvis skulle være en ny spiludvikler, han starter. Ja. Bakker ja. Who would have Jamen altså ikke, at det ikke skulle være det. Det er bare sådan et nyt business-opstart. Det kan jo være alle mulige form for business. Yeah. Så, men, men det som der så sker med, med hans partner, der hedder Arnt Jensen Han får så faktisk bare overdraget alle, alle shares i virksomheden mm. Så er han bare, bare den Boom. Jeg vil ikke, ja. jeg, jeg, jeg forestiller mig næsten, at han måtte solgt den per Ellers ville det være mærkeligt, bare sådan Nå, nu har vi lavet en rimelig stor succes, nu får du bare <laughs> Tag det hele, jeg er en ligeglad I was just in it for the thrill, man Så ja, de har eksisteret 10 år Wow. hvordan ser deres deres CV egentlig ud? Det, hvad lavet de før Limbo? 10 de år. Så det, er det, det er det første spil. Det, er det første spil I Really? Ja. 10 års øh, øh, samarbejde med firmaet, så det er virkelig 2006. Den er ikke så svært at læse. Nej. Eh kom i 10. Ja. Okay. Jamen det, det er da ikke fordi jeg skal sidde og uh, Advocate for at man bare skal uh, Stresse sig selv jo Men uh, det, det havde jeg ikke lige tænkt over at de har været i gang i 10 år Eller firmaet i hvert fald havde været op, op og køre i 10 år Og må vi se hvad der sker fremadrettet jeg Tror i hvert fald uh, at det Microsoft og sådan noget De ikke lige vil lade Playdead uh, Siddet stille Vi skal mm, nok have dem i gang igen Men det er jo ikke Microsoft der er dem du har ikke du hørt, det? Uh, nej, de har bare øh, arbejdet sammen med dem. Okay. Men en øh, promotion. Ja, fordi Insight kommer jo faktisk også til PlayStation 4 lige sige mm. anledningen Jeg tror aldrig, det kommer her. Er det ikke senere på den her måned? Er det ikke i slutningen af august? Nå. Det mener jeg, det er. det er. vist lidt hurtigere, end det var fra Limbo til microsoft Controller til Ja, for det var et helt år, så vil jeg lige ja. Så det er lidt hurtigere, og det, ja. Ja. jeg har ikke det selv spillet det. Det Den her gang er Sony-maskinen rent faktisk populær. Så. Ja. For uh -huh. får det kun en måned, Ja Xbox fanboys <laughs> Submit To the Superior console <laughs> Eller, til den mere populære konsol er det så Åh, brød Nej, nej, nej, Skal vi i sommerstemningen Igen, igen I sommerstemningen? Ja Det er ikke jeg bedst, at jeg sidder indenfor alligevel så. okay Jamen, så, kan vi, så kan vi kombinere det lidt Fordi du kan sidde indenfor det mm. okay, Så so far så so godt. Ja. Så du sidder indenfor for spiller, point. og du spiller Overwatch. Ja. Og så tænker du. Nu skal jeg i sommerstemning Mens jeg spiller Overwatch. Som jeg plejer, at gøre. Ja. Puntemøbs. Så Det, det der kom, ja, præcis. Så det, der kommer til at ske nu. Det er en Overwatch summer games event. Så der er ikke været nogen advarsel, der har ikke været nogen annoncering. Blablabla. Bla bla. Hvordan det nu bliver formuleret her i nyheden Men i hvert fald så kan jeg fortælle jer At øh, den her Overwatch Summer Games Update Den er lanceret Den er live Hører nu Der er over 100 nye kosmetiske lootbox loot items Altså en masse kosmetiske øh, grej Som du kan finde i de her loot boxes. Og der er endda også et, øh, en ny game mode Som de kalder Lucio øh, Ball Som altså har fokus på den her Afroamerikansk dude, øh, eller brasilianer, eller hvad man skal definere ham som, jeg spiller ikke Overwatch, jeg, jeg ser ingen farver, jeg ser bare videospil, øh, så, så, så er der fokus på med Lucio, der spiller, ja, hvad der egentlig kan betegn, som første persons øh, Rocket League, med en kæmpe stor bolt, som, som man så skubber rundt, med, øh, med sin shockwave pistol. Mm. Man, jeg lyder, som om jeg har styr på Overwatch lige nu. Men spiller er... alle så ham? Eller? Hvad siger du? Spiller alle så Lucio? Eller? Det er det, der er vist i traileren. No, okay. sådan, sådan Kun Lucio, der vises frem i den her game mode. Mm. Så jeg ved ikke, om, om det bare er sådan underlig, ikke-kanon-tilføjelse til, øh, til Overwatch, hvor de bare siger, ja, ah, fuck, at du kan være den samme karakter, og det er egentlig sådan som, den... Hvad skal man sige... estetikken øh, øh, best Bedst fungerer... Det er sådan, vi har sat det op, og Det er så, vi vil have det, Siger øh, Blizzard. Men øh, Det kan også være, at det er bare den der promo, den der trailer, der er lidt underlig, Og bare gerne vil vise Lucio frem, fordi det, det ser cool ud, Med den her game gamemode. Men øh, Ja, eller så er der selvfølgelig også øh, En masse Summer Games skins, Som de også er rigtig glade for at vise frem I den her trailer, der... Så man kan komme lidt i... Lucio Ball stemning <laughs> Selvom at øh, Der er mange af de her Outfits der mest af alt ligner Fodbold øh, Rugby K Kan man ikke godt kalde det amerikansk fodbold Rugby Soccer Amerikansk fodbold øh, Håndbold Og så lignende Det er, mm. det er mest af alt sådan noget øh, Sportstøj øh, de, øh, de nok er blevet lidt inspireret af når de lavede de outfits. Men det ser cool ud. Det ser sjovt ud. Og ja. Det er jo selvfølgelig gratis. Så. Det holder vel uh, Overwatch lidt i live endnu. Fordi. Hoha. Det, jeg var lige ved at blive bekymret. Jeg var lige ved at blive bekymret for at Overwatch. til ville begynde at blive irrelevant. Men det var godt blivet så lige. De lige redde det er den. lige. Det er jeg glad ved. Så holdt de lige en interesse at fange allesammen. Så de bandede en masse cheaters. Ja præcis. Har de bandet cheaters? Det har jeg ikke ja, lagt mærke til. For jeg, jeg har altså. aldrig. Hans. Det skal der derfor, du ikke spiller det, mand. For du har for lang tid siden. Shhh! Mål ikke sige! <laughs> det? I hvert fald, hvis du ikke er en cheater, så gå ind og spil Lucy ball. Get them Lucy goals, ball. son. Du behøver ikke bekymre dig om payload nu. Du skal bare score mål. Der er faktisk et sted, hvor man kan... Hvor det næsten kan svare sig og snyde nu. Okay, no. jeg ved jeg ikke heller, om vi skal endorse arh, det. Arh, arh. Men har du hørt, at uh, psv Vita er blevet uh, hacked? Ej, det er psp all over igen. Ja, det, det er ikke altid uh, så godt et tegn for uh, ens platform, når den bliver hacked. Men uh, der er simpelthen uh, en model, der har fået adgang til ja, hele systemet, med eller, eller faktisk hele systemet uh, på PS Vita. Det betyder egentlig, at man kan ændre på ting, man ikke skulle kunne ændre på. Man kan der ændre på så mange ting, som engang uh, udvikler, kan få lov til på hmm. konsollen. Og så, uh, kan man så også køre uh, Homebrew, mm. som det hedder. Altså software, der simpelthen ikke er blevet sendt ind og godkendt. Um, yeah. <clears throat> så det åbner sig op for, at man kan bruge den som emulatormaskine og alle andre mm. herlige ting, eller ligge nogle smarte apps ind på, eller noget andet, som ikke findes i, i forvejen. Nej. Um, okay. Så på det, på det punkt kan det være rart nok for folk. Men det, der så er lidt trælsvættet, det er jo så, hvis det... Uh, går op og læser sådan en episode Hvor der kommer meget udbredt uh, piratkopiering, Fordi at så uh, Ja, det er så er det svært at få, få Konsollen til ligesom at tjene, tjene Penge igen. igen det, det, det kan være at folk faktisk Givet at købe en Vita nu jo. Uh, det er Altså rigtig... sige, hvad du ved om PSP'en Men den blev jo populær Fordi den kunne hagges Ja, helt sikkert Og det, det blev uh, trods DS'en var vist også forholdsvis nem At få hacket. Yeah. Noget ja, Noget i den stil den, den kunne så godt køre rundt alligevel Ja fordi den er et godt spil I forhold til PSP. Wow <laughs> Og det ser <laughs> jeg ja, så altså som ja. en PSP fan så. Jeg, tror, jeg tror måske også at den, øh, den Den måske også var Dens målgruppe måske ikke var så Meget inde i sådan noget med at hacke dem Ja. Yeah. Altså PSP'en han sig jo alligevel Til lidt ældre publikum Ikke at man ikke kunne spille ja. DS'en som ældre Men Den øh, starte måske lidt bredere mm. Øh, og så tænker jeg lidt det der med Det er lidt ligesom for eksempel her hjemme ikke? Der er der jo også de seter der sælger allerbedst I Danmark, det er jo faktisk slagermusik Nå ja. øh, Det er sådan en blanding af at det er forholdsvis populært blandt nogle folk Men så også fordi de folk der lyder til det Ikke er nogen der kan finde ud af at hente musik ulovligt Ej. Eller bare streame det, altså gratis Eller ikke gratis, så for... lovligt ja, lige præcis. Øh, Så det, jeg tror det lidt det er lidt af det samme Med, med Vita'en Eller med PSP'en og, og dsen også mm. øh, men det der så med den her, det er for det første eksploit, er åbenbart øh, så vel etableret pt, så den måde man gør det på, det er, at man kan gå ind på en speciel øh, hjemmeside, mm -hmm. og så, altså på øh, enheden, og så bare lige trykke på et link, og så bum, så er den øh, cracked. Okay. Øh, er peasy. Ja, det må man sige, det er meget nemt. der, der er jo De første hacks plejer som regel at med at man skal øh, købe et spil til den, som så har en eller anden øh, eksploit i sig. Når den loader et spil, eller noget i den stil, eller man kan få et spil til at bryde ned, og så kommer der så en eller anden øh, eksport i det Men mm. her der er der bare den på hjemmesiden, og man skal endda bare bruge den nyeste firmware så, så ja Men det der så er, er, er lidt godt nyhed ved det her, det er så, at eksportet virker også på Vita TV oh. Eller Playstation TV ja. Og det gør nemlig også, at man kan komme ud om noget af den her whitelist, som der er på, øh, Fordi der er jo en liste over, spil, man kan spille på PS... Eller Playstation TV. Ja, yeah. <laughs> der er sådan en support sådan... Er det at spille supportet på Playstation TV eller ej? Ja yeah. Well, roll the dice, Sunny Jim Ja, yeah, og det er rigtigt Og det er det der med, at der er jo... Fordi der, der så har du så ikke en, en trykfølsom overflade Fordi der sidder du med en almindelig controller på Yep. Men man har en PlayStation 4 tip så, ja. <laughs> Men det er lige meget. Så der, er, så, så der er sådan lidt mening i, at nogle spil virker ikke på, fordi den bruger det, der er unikt for PlayStation 4 -tip. Ja. Men det er så ikke altid, at det er derfor at spillene ikke kan spilles. Nogle gange Jeg det på en whitelist her, hvor de sådan... Det her spil bruger godt kunne spilles, men det er bare på den liste, altså det virker bare ikke. Nej. Så det kan man så omgå på det her. Uh. Øh, og ham her, der er udviklet, han siger så, at hans... Øh, altså han har, han har udviklet det her værktøj fint nok, han understøtter det her med at man skal kunne lave homebrew på ens kontrol og så videre men så siger han så, at han, underst eller han støtter ikke piratkopiering. men han, han dummer heller ikke folk, der gør det men hans øh, stance til det er så han vil ikke udvikle værktøjer, som gør, at man kan købe øh, piratkopiering på dem altså mm. så det vil sige, at han vil ikke lave noget sådan, så du kan fordi, fordi med det her der er nok nogen, der kan udvikle, sådan så man kan købe piratkopiering. men med det her alene, der kan du ikke købe piratkopiering. For du skal Nå. stadig rippe spillene, og så skal du også stadig kunne pække dem på en eller anden måde igen. Og det er han så ikke lavet et til. Det er Ja, ja. It's out der nu. Hvor må vi se, det det. hvad der sker? Du må jo se, om han bliver smidt i retten, eller hvad han gør. Det er hervigtigt. Det. Det, det, det, det er det vare. Det, det. det er en underlig verden, det der hacking, homebrew. Det er noget, det... jeg er ekspert på. Det, det nu er noget, jeg vil var med en lille Det er ting. Ja, ja, selvfølgelig. Teknologi, det er jo uh, det er konstant udviklende, og hvordan kan man måske ligesom som og snyde sig rundt øh, udenom restriktioner. Det ja. bliver også spændende at se, hvad de ligesom... Altså, det kan også godt være sådan, at de kan lægge nogle, øh, nogle opdateringer ud, som kan lukke nogle hullerne, eller huller helt måske endda. Mm. Så de lukker lige hullerne for hacking, men så får vi en... Øh, de der skeptiske konsumere tilbage Så er der bare tilbud over hele linjen Og de giver memory cards Til Vitaen øh, <laughs> ud gratis Og alt muligt Simpelthen, de der lige versen, well, Please, please buy please Skal det være åbent langtid nok til folk De køber, står mod at køber Playstation Vita Og så har jeg ja. pludt det så. Psh, oh. Oh, ja, Det minder mig om at jeg er rimelig sikker på At jeg missede øh, båden Med Playstation TV Jeg tror ikke jeg fik købt det Eller jeg tror ikke jeg kan nå at købe det Det ved være væk det er væk. Vi har faktisk... Øh, jeg ved faktisk, at vi har nogle mobiler. På uh. tilbud? <laughs> jeg, ved, jeg kan faktisk ikke sige, hvad det er. Det, det er sådan absurd. Det, der det er, er, er, der er tilbud over alt. Jeg mener, jeg fandt sådan en til... Var det 100 eller 200 kroner? Og så var sådan, åh, den skal jeg købe. Så tjekker jeg et par dage efter, og sådan, åh, det er ikke på tilbud længere. Det er væk. Mm, det er elkeganten, ikke? De havde sådan, de to... Jo. Ja, ja. Okay. Det er vanvittigt. Det. Men jeg, jeg er sådan lidt i 7 lige præcis med den. og man måske bare... Altså hvis man alligevel skulle den vej, bare have Vita'en I stedet for Jeg well, er faktisk omvendt Fordi okay. jeg ved ikke, om jeg ender med at købe en Vita Men der er nogle Vita-spil, jeg gerne vil spille Ja Så Var, var det også det, du mente, eller misforstod jeg dig Nej, men det var lidt om Altså man skulle øh, øh, tage Playstation TV Eller tage en Vita Ja altså. yeah. øh, Fordi, okay, er selvfølgelig lidt dyrere Men det er lidt det der med, at så får man også Den oplevelse af at spille det, på den platform, den burde være på Eller ikke burde være på lavet til Ja yeah jeg ved ikke, på pænt bliver, hvis de kommer op på Playstation TV. Altså, det bliver ja. jo sat op i en opløsning, de ikke ligesom er lavet til. Så nej, nej, det altså, selvfølgelig ikke. Men øh. men altså, set fra vores perspektiv med gametest og videoproduktion, så vil det også ja. gøre den nemmere. helt sikkert. Så jeg man få sikker med at optage dem. Mhm, mm præcis. Det. Ja, sig. Øh, Og den har også, den er, altså, der er også andre fede ting ved den, ikke? Du kan jo øh, lave det remote play med Playstation 4, ikke? Så hvis du har flere forskellige i dit domicil, så kan du lige... <laughs> Og oh, du kan sige, din danske poet, øh, <laughs> Ja. Og det er endda. Nå, mm, apropos øh, profet og, og kata, katakalisms og verdens undergang og, og, og, og, og profetier, og så øh, hvad det, forudsigelser og skæbensvanger og øh, begivenheder, så skal vi snakke lidt om Darksiders. Ho, ho, hyggeligt spil. Jordens okay. undergang. Mm, ja. Altid dejligt. Så i hvert fald så for dem af jer, som var super forvirrede over hele den her sag med THQ, uh, Vigil Games, Nordic Games, alt det her. Hvad der nu skulle ske med Dark Souls-serien, uh, og de så kom ud med Dark Souls 2 remaster til uh, PS4, Xbox One, og det er så også den originale PC-udgave. Hvad skal så ske med det første spil? Hvorfor laver man en remaster af det andet spil? Og så bare glemmer lidt det første. Well. I hindsight var det nok fordi, at det andet spil var mere øh, aktuelt Og måske øh, var mere populært Men øh, der er også mange, der godt kan lide det første spil Så mm. til dem, så har jeg gode nyder Der har været lidt en øh, leak øh, tidligere ude Hvor at, øh, hvor at øh, Nordic Games udgiverens øh, hjemmeside afslørede At øh, Darksiders er ved at blive remasteret Og det har selvfølgelig også et fantastisk navn Ligesom Darksiders 2 Definitive Edition havde et så fint navn, mm. så det hedder Darksiders Remastered, eller den er Remastered af Darksiders, den hedder Darksiders Warmastered Mastered Edition, ah. fordi karakteren hedder War, krigsguden. Ja. Ikke? Så det kommer faktisk til PS4, Xbox One og PC, ligesom øh, Remastered et andet spil det men øh, det her Darksiders War Master, det kommer faktisk også til Wii U, dog ikke okay. lige med 60 frames per sekund øh, ligesom at den her remaster øh, kommer til at benytte sig på ps 4 Xbox One og PC lad mig gætte, de, de ligger sådan sammen på, på fjernsynet 60, på den skærm 60, 120 yeah. <laughs> I wish I wish, <laughs> men øh, nej, Wii U det var 30 frames per sekund, okay, det var da også originalt jeg... ikke også? Hvad? <clears throat> den originale var den ikke også 30 jo, på, øh, på konsol, det men konsol. Øh, det var jo tilbage. Øh, det var en hel del øh, år før øh, Wii så. Ja, ja, ja. men det var ja. det sådan. Altså, det kan stadig være en okay oplevelse. Altså. Ja, selvfølgelig. Det var det, der, blev øh, lavet til. Jeg vil dog sige, igen i hindsight, jeg har dobbelttjekket lige der, fordi jeg skulle undersøge alt der med øh, remasters af De Psycho-spil. Tro det eller ej. Øh, PS4 og Xbox One udgaven af Dark Souls 2, de er ikke, de er ikke 60. De er lukket på 30 og de dipper indad i frame rate. Uh, Så det er lidt okay. bizart. Men ja. nu har de lært deres lektie og det her Warmaster Det her, uh, war master af det første Dark Souls spil er nu 60. Forhåbentlig er det en stabil 60, fordi uh, ja, det er måske ikke det hurtigste, hvad skal man sige, action RPG Zelda æske uh, spil. Det er ikke lige The May Cry 3-niveauer, men det kunne da være super, hvis det kørte flydende og så super godt ud, mens man lige hoppede rundt og destruerede sine fjender som krigsskuden. Men ud over resolution og framerate, så kan man også forvente hvad hedder det, bedre rendering og simpelthen et, et rework af, af, af, af, af teknologien og den her rendering af spilverdenen. Og så er der også bedre øh, skygger Og øh, postprocessor øh, effekter Okay Hvis det, hvis det er så, jeg siger på dansk øh, Postprocessing øh, effekter Så det, øh, det, det er er det bare fint ja. Men det er så lige Det her, det er en meget personlig note Fordi det er basalt set en meget simpel nyhed der øh, Og det øh, Hvad hedder det Og det er bare at Nu har vi så fået, efter det er leak så øh, er der nu kommet en pressemeddelelse ud, med at den, øh, det, det kommer, at den her remaster kommer ud den 25. oktober til 20 dollars. Det er jo omkring de der øh, 100-120 øh, kroner i Danmark. Og øh, PC-udgaven kommer der også til at inkludere øh, 4K-support, og som de siger, additional video options. Det er altså okay. meget fint for øh, PC-fans, der før har været... Øh, der føler sig lidt, øh, lidt nedtrykt over, øh, over deres øh, belønning øh, og, og tålmodighed når de skulle vente på øh, Darksiders øh, PC port det jeg så lige vil sige det er hvis I går meget op i at få en optimal øh, øh, oplevelse af, øh, af, af Darksiders på PC måske lige øh, spare sammen til original og købe den jeg er rimelig sikker på at PC udgaven Øh, bliver øh, at den her Warmaster Edition, den, bliver den kommer simpelthen til at erstatte den originale PC-udgave. Så når vi kommer dertil den 25. oktober, så kan jeg med, med rimelig stor sandsynlighed sige, at I ikke kommer til at kunne downloade og købe øh, den gamle udgave længere på Gorg eller på Steam. Det var tilfældet med Souls 2, jeg tror også det bliver tilfældet her. Og det er et lidt mit problem Fordi Dark Souls 2 på PC Er så broken øh, Jeg tror endda Det er stadigvæk er rimelig broken Efter et par øh, patches At der er mange der siger Hvis du vil spille på PC Så spil originalen Og hvis der er nogen der opdager det i dag Så kan de ikke Så skal uh, de ud og shit. lede efter i butikkerne i, Ude på spilhylderne Fordi Steam og GOG har ikke originaludgaverne Af Dark mm. Souls 2 længere Det er kun definitive Okay Så lige en lille note mm -hmm. der på den nyhed Altså det lyder det med mere lovende, det, det med du siger, at det kører 60 frames nu, ikke? Men jo. Men lad os nu lige se det først, hvordan, hvordan ja. den igen bliver, fordi hvis den ikke var så heldig, så... Hmm. Nej, men der er bare... Altså... Med Darksatis 2 på PC, den der Definitive Edition, der var bare så mange crashes, den kunne ikke finde ud af din controller, selvom at det bare var en helt simpel Xbox controller, og det kørte bare helvede selv på nogenlunde øh, Habil hardware. Det, ja, det var bare noget værre råd. Hmm. Så okay. det, det er sgu lidt afligt. Og, og hvis også udgaven ikke kørte optimalt på de nye konsoller Det er sådan. Ja, så altså, der der sådan. lidt rigtigt. Hm, <laughs> ja. ja. Jeg mener det også. Øh, der var sådan en. Øh, der var sådan en game test podcast engang hvor de snakkede om sådan en glemte perler eller sådan guilty pleasures. Og jeg mener, det var Lars og Peter, der snakkede om. Øh, om øh, Dark så, øh, så sagde Lars, hvis at øh, han hvis jeg husker rigtigt, så sagde han noget med, at han havde købt det. Øh, han har købt Darksiders på PC i sin tid, og så foreslog Peter, at han bare skulle øh, købe det, hvis han så det på tilbud på konsol, eller så det ude i butikkerne. Fordi det er egentlig ment som et konsolspil. Mm. Og det er også fint nok, men det undskylder bare ikke rigtig den behandling, som PC-porten får. Fordi det kan jo sagtens køre bedre og mere stabilt, end de her tidligere <coughs> PC-ports har gjort. Yeah. Og især også den her, ja, Dark Souls 2, Definitive Edition, det var nærmest bare salt i såret. Så. Og det er jo stadig betalende kunder, selvom det er en anden yes, platform, så har man er stadig lavet ordentligt til dem. Betalende kunder, ja. Betalende kunder. Ja, ja. Jeg har faktisk en nyhed, der møller lidt om din, næsten. Ja. Yes. Det er bare et lidt andet spil, man lige skal bytte ud med det. <clears throat> det er nemlig Capcom, der også kommer med nogle remasters. Det drejer sig faktisk om Dead Rising 1, 2 og så Dead Rising 2 Off The Record. Oh ja, yeah. jeg blev så glad, for at jeg, jeg så det blive bekræftet Ja, yeah, den er super god nyde, fordi uh, Dead Rising 1 var før uh, eksklusivt, og det havde det været yeah, okay, der, var, der, der var også en, en uh, Wii uh, udgave Det taler uh, vi ikke om <laughs> <laughs> men, men nu kommer den så uh, første gang på en Sony-platform, og yes. også til PC Sweet så, uh, De laver sådan en remaster af de her tre gamle spil Og så kommer til de nye konsoller Og uh, det er åbenbart kun etteren der kommer til PC, de andre det er det er bare de gamle vi ja. Har, har, har bare... de andre ikke også øh, været på PC? For? Jo, det har de nemlig. Så, så ja. de bliver det bare. Det, det, det, er kun, det, er kun PC, det er kun Dead Rising 1, der kommer til PC nu. Ja, okay. Jamen, så det er det, ikke er... sådan at jeg en hvid udgave eller noget. Det er måske ikke altid så mange spændende øh, nye spilprojekter, men der har sgu bare nogle gange hvor Capcom øh, de, de, de tager nogle sikre og, øh, og dejlige øh, business beslutninger. Det er, Æh, det, er, det er et af de tilfælde, <laughs> så hvis folk skulle være i tvivl. Ja, oh, der er okay. mange, der synes, at uh, Dead Rising 1 er det bedste. Og det, Jamen, det er så unikt. Er lidt en Så uh, utilgivende. Ja. Det er det. Så uh, Det kan man, man glæde til. Mm. Der er så en ting, der er lidt uh, ævle over. Det er selvfølgelig en. Uh, nu vil vi ikke prisen på det, men det er jo tre store spil, tre uh, fine spil, mm -hmm. som kommer i den her pakke. Ah uh, en pakke. Ja. Men uh, der mangler jo to. Episoder, de har jo omkring af Ah ja. Dem han lige rigtig snakkede om uh, Der var jo den her, den her prequel til, uh, til Toren mm -hmm. Som handlede om ham uh, Hvad han hedder i Toren Det er ikke Frank, det er ham fra Etan Jake Jake, det går godt passe yeah. Med ham og et hans datter Et eller andet genæsk uh, American Protagonarchist Ja uh, uh, yeah. <laughs> uh, Det uh, er jo et eller andet navn der ja. Jeg kan ikke huske noget Men den, den mangler nemlig Og så var der også en uh, En uh, det er ikke en sequel, men det er sådan en afrunding, tror jeg Fordi der der Og i den, det var nemlig unikt, tror jeg Nej, var, var der også ko i toren? Det var der vel egentlig Ja, Korb, ja Ja, okay, okay Fordi den anden episode, det var noget, der foregik efter 2'eren, så jeg lige Mhm mm Hvor den så Også bragt øh, Frank med i historien Jaaaaah okay. Hvor man så ja. også skulle spille den kurb. Okay. Okay øh, hmm. de, Der har ikke været snak om det, men jeg håber også, de er med Bare det for at den en komplet oplevelse. Og jeg kan nu huske, den, den der prequel til, den kostede 5 dollars, der den udkom. Yeah. Det var selvfølgelig også en væsentlig mindre end de andre titler, men altså, mm. det var stadig sådan en lille lille åben område, du kunne bruge og en masse skule yeah. ting, du kunne lege med. Og størrelse mig ganske fint, så man kunne sådan genstarte den flere gange. Jeg mener faktisk også, at det var et meget, et meget specielt tidspunkt i spilhistorien for Dead Rising 2, med alt det der DLC, øh, og, og pre-orders, og hvordan man ligesom kunne øh, gøre folk, øh, high, eller få folk øh, hype på ens øh, spil, sådan. Så, så kunne man lige lægge det her, øh, den her lille specielle episode ud øh, til 5 dollars, før, øh, før spillet øh, udkom. Det, det kan jeg i hvert fald også huske øh, de andre på GameTest, og folk der tidligere har været på GameTest, snakkede rigtig meget om i sin tid, at det var et spændende projekt. Så det, det var Ground Zero's før Ground Zeroes øh, ja. Fjerne, jeg det, der... til. Og så er det sådan en ø, rigtig god pris Ja, tag den around zeroes <laughs> <laughs> oh. altså. Men det kan man tage frem til Jeg kan faktisk ikke huske Der står egentlig bare more news zoom uh, Men det er et lidt gammelt nyhed jeg har Så jeg ved faktisk ikke om der er kommet nyheder siden Nej. Um, men jeg synes ikke at jeg lige er stødt på nogen Nej, så Det ja. ja, er vi, når den kommer Jeg kunne næsten forestille mig det senere på jeg har, jeg har egentlig også udgivet nogle screenshots Jeg må indrømme, at de ser en lille smule skuffende ud I forhold til sådan, så meget, der er sket med det Altså, mm. De har opridset teksturen lidt Så er lidt op. Men det er gode spil i forvejen altså. det, det er bare den der balance mellem, øh, mellem troværdighed Eller sådan respekt over for Den originale udgave Og så den her øh, Den her Gejst for at gøre noget Nyt og spændende og måske forbedre På rigtig mange områder sådan, altså, Går du i remaster Retningen eller går du i Yakuza Kiwami retningen <laughs> Fordi personligt Kan jeg godt lide det der sådan lidt midt i Men mm. det er oftest Bare de to meget stringente Veje vi går en af det, er Så. det er rigtigt nok. Og det er også altså, Hvis nu fx at man ikke har spillet Et eller andet før eller ikke har haft mulighed for at Ja, altså, ja, så har ja, du ja, hånden i vejret. <laughs> så vil du måske bare gerne have en. Selvfølgelig retter boks og så videre, og løbetid og sådan noget. Men. Frame rate. Ja. Vi ja. vil ja. bare, bare gerne have et spil, der sådan, er den bedste udgave af det, som den var oprindeligt. det at man får lov til at opleve den. Og så vil vi helst ikke have, at de sådan, kaster så ud af ja, alle mulige virkelig nye ting. med Så kan man kører rundt, eller flyve, eller helikopter eller sådan ja. noget. Værgerligt. Så skal det være Red Corn til historien. Oh. Det kan vi ikke have. I kan ikke udlægge Nej. den fantastiske Dead Rising 1-historie. Frank West, fuck, fuck all y'all, hopper jeg bare ned fra den denne helikopter. I covered the wars, you know. Ja. Yeah. <laughs> er, er det ikke den han siger? Jo. Jo, jo, jo. jo. Oh, det er så godt. Jeg tror faktisk, det var det, bare... faktisk, det, var det første spil, jeg købte til min tre dengang. Ja. Jeg købte det, før jeg havde konsollen. Det er... Oh, så godt. Det bare... det skal jeg i covered wars, you know? <nazis> Det er den bedste undskyldning for, øh, for gameplay uh, purposes Det er bare sådan, man fanden forklarer vi, hvordan han sådan nogenlunde no no kan håndtere pistoler og shotguns fuck bare smide den der replik derind Det er fint nok It'll work It'll work Ja Åh, boy. du med i... I hvad? Э, nu har jeg på. Den, øh, den her øh, jubilæum, der var for Sonic Uh, mm, jeg kiggede lidt Ja, yeah, det gør jeg okay. Jeg hørte dårlig om uh, streams uh, tekniske aspekter oh, nej. Men uh, der kommer kom gode nyheder ud af. Gotta, gotta go fast, oh no, you went to too nye, fast To nye Sonic Ja, yeah. der, der er på vej. Der, Det ene det er øh, vist lavet af Team Sonic der ud fra. Oh, oh. Øh, Det ligner lidt det, De kalder det indtil videre Project Sonic 2017 Okay øh, og det kommer næste år til, til jul så det passer med, at jeg overstiller det hele smukt uh. det, det er ikke ligesom de her fodboldspil, der udkommer <laughs> Ej, det er så før. forvirrende uh, What? Har du lige været ude og købe FIFA 17? What year is it? Ah, mit hoved <laughs> Jeg Ja. have slept yeah. <laughs> uh, Men det ligger lidt Sonic Generations Ja. Yeah. Fordi det er også en blanding af de her to stile Som Sonic Generations også lejede lidt med at, uh, Der var den moderne Sonic, der var sådan 3D Og så var der uh, den gamle dage Sonic Der var 2D, og så skiftede den lidt mellem uh, mellem de to aspekter Yeah Baner uh, jeg har jeg er faktisk ikke Jeg har ikke engang set traileren til det jeg, Nej Så jeg, jeg ved ikke hvad det Men det var er ikke der så spændende Har der en trailer til det? Nu er det alligevel Jeg synes jeg ikke, jeg har set noget Jeg det er, det synes man, nemlig ikke, jeg har set noget Jeg har set trailer for det andet sådan øh, et projekt Ah, nice, okay ved, ja, der er faktisk en trailer til den Jeg har lige på den nu Det fede der er, så viser den sådan øh, det er Team Sonic, der laver det Tror mm -hmm. jeg så der, men, men så står der så i starten af traileren her From the team that brought you Sonic Colors and Sonic Generations Ah, det var Ja, okay. Det ja, Det jamen, de de os en masse anden ord <laughs> yeah. Yeah. Oh, oh, Ja, We won't forget God damn. Der er nok ikke noget nej, der er ikke noget ingame, det er bare uh, Cutscene, kan Ja. Mm -hmm. yeah. Men det som der også kom, som lyder rigtig, rigtig spændende Det var uh, Sonic uh, Mania Som var mm -hmm. et, uh, et spil, der lignede Utrolig meget de gamle spil Utrolig ja. Sonic-spil, og ikke, ikke Sonic 4, øh, en utrolig grim udgave Ej. af de gamle spil, nej nej, uh, en der yikes. er sådan rigtig lignet. Og mm. det der som også er lidt spændende ved dem, det er, at øh, de folk, der ligesom er øh, involveret i det, det er ikke mm. Team Sonic, for en gang. heldigvis. <laughs> Æh, det, var, det var heller ikke Team Sonic, der lavede øh, 4'erne faktisk. Nej, men det gør men, øh, det. Det reddede det faktisk ikke engang. Nej, det er det men det er nemlig to, som er sådan dybt innoveret i sådan nogle fanprojekter med Sonic-spillene. Mm -hmm. altså, der er en, han er kendt for at have lavet en, en Sonic-spilmotor, simpelthen, mm -hmm. så, hvor han har sådan siddet med de gamle spil og, sidder og set på, hvordan deres fysik er med, hvor hurtigt akseler deres Sonic, hvordan følelsen, mm -hmm. når han hopper og sådan noget, og så lavede hans egen spilmotor, der ligesom emulerede det her. Eller, Vi skulle indskab. virkelig til at have Super Bunny Hop med på den her podcast, og han lavede en rigtig god video, vedrørende det her emne. Ah, okay. med, øh, hvem de her dudes egentlig var, der stod for ja. det er Sonic Mania. Ah, okay. Så øh, ja, så, så de er sådan nogle, der dybt dybt ved i at lave øh, deres egne Sonic-spil og give andre fans lov til at lave eller mulighed for at lave øh, forskellige baner og lege med det her Sonic-noget. Mm -hmm. Og øh, det er vist så, så rost også, så at noget af det fysik, der var der var janket i de helt originale spil, det har han så også rettet ja. op på. Ja, yeah. okay, så, så, så det føles ligesom de gamle spil, men faktisk en lille smule bedre mm -hmm. <laughs> Og det er så dem, der har fået lov til at lave det her nye spil Kunne man måske kalde det Den definitive udgave oh! Ja What? Tales definitive. Ja, ja, ja. go with that Det er <laughs> uh, fantastisk. Grafiken yeah. er rigtig flot ud fantastisk. Og, og det, det ligner Det er der, hvor det måske ser anderledes ud Det er, at det er lige mere meget bedre end de gamle Altså de gamle det var også selvfølgelig ja. Det var 60 billeder per sekund Eller ja, ja. 30 billeder per sekund Andet med den her det bare Super smooth 60 mm -hmm. Lige til at slukke op sådan, og, mm. Ja ja det, det, det er ren øh, Det er ren øh, slik på en skærm Det er det sgu Og det, det ser også ud stuff. til at De har sådan Lidt, lidt bedre styr på kamerets placering Og sådan mm. Det er jo lidt det problem Med de gamle spillere At man, man ikke havde tid til at reagere Når man så havde dem og sådan noget der Fordi det gik så hurtigt Ja. Yeah. to go, too fast Sega også, one in ten don't Lige ja. Bliver man mindre om lige efter man løber ind i en mur <laughs> Eller ind i en spike, fordi man ikke kunne se hvor man løber hen Ja, det er fandme uh, aldrig Marvel Marvel's Ja yeah. <laughs> <laughs> Så det er sådan Det er lidt mærkeligt ikke, fordi så at se det Altså både før de går efter at lave et Generations 2-agtigt spil Som var ja. et bedre de har lavet i lang tid Altså mm. Team Sonic og så det her fan styrede projekt, som de så, så vil have lov til. <laughs> det er ikke bare Steam, der vil sige, at det kommer til vores kontrol eller vores platform. Hehe. <laughs> øhm, <laughs> altså, det er sådan en rigtig god annoncering på den her 25-års jubilæum til, til Sonic. Forhåbentlig det, eller holder det, hvad det lover. Ja. Øh, og så på den anden side, så, fordi jeg sad ikke selv og så streamen, men så bare høre så meget lort om den stream, fordi at de bare mangler lidt <laughs> lyd og billedkottet ja, ja. og alt muligt andet lort. Det er sådan en lidt sjov blanding. ja. De, de kan bare ikke vinde Nej det kan ikke sådan gå Alt kan bare ikke gå godt <laughs> Nej. Nogle gange har jeg ondt af det, det er nok en af de uh, få gange uh, I det her tilfælde Hvor jeg har det <laughs> Så okay. forhåbentlig, forhåbentlig kan de gøre et comeback Med, uh, med Sonic Og uh, ja Jeg kan også huske på den podcast Jeg ikke var med på Med, med uh, Peter Goon og Rising Superstar Mathias Mm. Så snakkede I os om, at, øh, at de, de fejrede, hvad var det, Sonics jubilæum. Øh, eller der var i hvert fald snak om, hvor stolt de var over Sonic og fansen kunne se frem til noget og sådan noget. Og hvor Mathiasen så var hård og, og sagde, at øh, ja, prøv nu at høre, det viser sig nu noget godt for fan. Ikke? Alt det er tomsnak, <laughs> det, det går ikke. Det, ikke, direkte, tid, ikke. det er ikke direkte citat, fordi jeg kan jo ikke... Øh, jeg kan ikke øh, tale det der sweet to eat øh, music, som øh, Rising Superstar Mathias kan. Men det var, det var i hvert fald den opfattelse, jeg fik. Så efter alle de der dank memes, som øh, Sonic smed ud på Twitter, mm. så virker det til, at de endelig har noget at have det i. med gode Sonic-spil, der ja. øh, gerne burde være på vej. Jeg fik også lige set traileren. Det, jeg havde faktisk set nogle billeder og... ja. Uh, internet memes Med uh, den der uh, uh, Sonic 2017 trailer hmm. Men det ser faktisk uh, cool ud uh, håber ikke De gør alt for meget Etchy Sådan Oh my god In the darkest of times uh, <laughs> Står knytter næven uh, Ja oh, I'm gonna punch a boulder. Det er lidt den forkerte måde At i. de Ja Af den gamle Sonic på. Ja Det var lidt Lidt lite. Jeg håber at stadigvæk Det er Chris Redfield <clears throat> Der ligger stemmen til Sonic det er, så, det er så sjovt oh, Du bare kan se sådan ikke uh, smadre en bowler Det er samme voice actor Det gør han ikke, har han gjort han, mange gange Du kan godt løbe gennem God. væg i nogle af spillene synes jeg. Ja. Ja, det er måske nok også der gælder hmm. Det Chris også nogle gange det, det, det er det. skal smule efter <laughs> Wesker Ud de der Matrix powers Åh for godt Nu uh, skal vi ikke også uh, Spille noget, noget Resident Evil snart Jo, jeg savner min Resident Evil det gør jeg oh, det, det, Nå, er så det, her. det er så campy det hele. Ja, yeah, hurtig udgaver så, så, så kan du opleve Resnivet i 1080p 60 frames per sekund Forhåbentlig Det like was meant to be played Yes Smooth Sidd og give uh, uh, jokes Fra Leon S. Kennedy Where's everybody going <laughs> Bingo ah, So good uh, Du kan godt huske Drive Club, ikke? Selvfølgelig er ja, fint racerspil. Ja. Øhm, Hvem kan jeg glemme det? Deres udvikler lukkede ned for nogle tid. siden. Åh, oh, det var derfor, I glemte det. Ja. Jamen, jeg prøver bare at være høflig. Jeg havde glemt det. Åh, okay. Øhm. Men kan du huske, der også var, øh, der havde været noget snakke om, at øh, DriveClub skulle laves i en VR-udgave? Oh boy. Uh, jo, som det også var der, var noget blevet vi snakkede om. frem. Ja, og det var jo lidt ondt med, at de så havde udvik øh, lukket udvikleren, øh, som så mere eller mindre blev picket op øh, af... Ja yeah, Så lige kunne få lov det. til at lave et, øh, et andet racerspil ved dem Jep <clears throat> Men det er sådan så faktisk er lidt sjovt øh, Fordi så var det jo sådan lidt Hvad med det her Drop Club VR er det så bare droppede eller hvad? Yeah. Det er nemlig, at det, det udkommer faktisk Det udkommer til øh, oh, til Playstation VRs lancering. Ja Nej, yeah. <laughs> det kommer bare til Playstation VR Ikke til Playstation VR What happened? Og det skulle vist være udviklet af det gamle hold så jeg ved jeg ikke, om de sådan har lejet dem ved Codmasters. De er jo lige på vej ud af døren, lad... og så Codmasters har sagt, lad være med at se så ked ud. Kom, kom her, der er nogle ledige. Kom, kom, sæt jer. Så kan vi lige arbejde sammen. Og så, så skal jeg så altså gå. That's your due date. Det kan være. Det, det ved jeg ikke. Altså, hvor, hvor specifikke har de, øh, har de været i den udtalelse omkring, hvem der arbejder på det? Fordi det kunne jo sagtens mm, bare være det... damage controllers og sige, 'Am, det er det gamle hold. Dem jeg kender og elsker er... Lad mig se en gang, hvad var det Fordi det var nemlig en af de gamle medarbejdere, som ikke arbejdede der længere Der havde også konfirmeret det på Twitter Fordi det oprindeligt kom det ud som en uh, besked på Playstation blog i Japan mm, okay. Men det kom vist for tidlig Det kom til at blive udgivet for tidligt Og så blev den trukket ned igen Og så vist inden den blev trukket ned igen Så havde ham, uh, hvad står der Okay, her står der bare, ham, han var tidligere arbejder ved uh, Evolution Studios Men jeg mener faktisk, det var ham, der var Project Lead på det til sidst som så var, sagde, hey, det kommer mm, yep. Og han arbejder ikke ved solen længere Nå wow, wow, wow. Så det kan jo det kan være, at de bare har givet Ubisoft et øh, Altså ikke second party, det hedder hvis de, hvis de udvikler på en af deres øh, rettigheder Ja yeah. <coughs> Det kan jo være Så det kommer alligevel Og de øh, havde hørt gode ting om det Fra de steder, de har vist det, vist det frem så skal vi køre super smooth og er lækkert? Mm. Okay Yeah Yeah, okay så, så, så, så kan det godt være, at vi kan give det en chance alligevel Nu er det jo på vej, så Jeg tror også, det, at de her bilspil egner sig godt til VR, ikke? Fordi der sidder man også sådan stationært mm. Fordi du sidder i, sidder i en bil og kører Så føles det ikke mærkeligt at, at gå rundt med en controller Og Det så blæser spillet bare sted Ja, yeah, selvfølgelig uh -uh. Bare køre dig ud af Mens folk er rundt omkring mig og kigger under lidt, Fordi jeg bare står i stue stue med, med hænderne ude nu, Jeg har ikke engang en, en fancy Wii-mode i hånden I den der i ret der Oh my god So fast Can handle it Nå, no. hvis du ikke har flere nyheder Så, så er der faktisk øh, sådan, sådan populært øh, En lille dille en lille, en lille, en lille sommerepidemi, som man kan kalde den. Det er selvfølgelig Pokémon Go. Okay. Jeg ved ikke, hvor meget vi har fået snakket om den, fordi det har været noget tid siden... siden øh, det har været noget tid, siden vi lige satte os ned og lavede den der episode 100. Men kan du huske, Mathias, han nævnte det faktisk, det, at han har nævnt det faktisk, han har stillet det på sin kæreste biltelefon. Nå ja, jo. Og spillet det der, fordi det er udkom nu. Den der sørgelige, sørgelige historie med det ja. frag af en mand, der var så desperat, at... Ja, risiker for send sin uh, sin uh, sin sin kæreste sin sin partner uh, i spil det er simpelthen det uh, you're absolute mad man det er uh, det er du skulle. Han parerede for hårdt. Ja det <laughs> Ja det går han. Oh smooth der Hvor om alt ting er så er det her Pokémon Go voldsomt populært uh, jeg kan sige så meget at uh, min søster har downloadet det før mig fordi jeg er en sur gammel mand, der ikke hopper på som nogle dealer. Mm. Så det er meget mainstream. Meget mainstream. Så derfor er der også rigtig Sand. mange normies, der er rigtig sure over de her øh, ændringer. Der er kommet til Pokémon Go. En meget, meget kontroversiel update, der går ud på, at Pokémon Go udvikleren Niantic øh, Lab. Øh, har ændret, eller faktisk bare fjernet det her tre step øh, system så det betyder at øh, Hvad hedder det at, at det Ja At det er rigtig rigtig svært At, hvad det, at tracke de her Pokemoner øh, På øh, På ens skærm Fordi det er jo Det er jo GPS øh, øh, Drevet På ens mobil Og derfor så kommer man så gå på jagt efter de her pokémoner, men de har så øh, fjernet det her tre stepsystem hvilket gør at, øh, ja, det har jeg selvfølgelig ikke så meget erfaring med det, men ud fra, hvad jeg kan, øh, hvad jeg har hørt og set fra folk, så er det bare rigtig, rigtig svært at få fat på de her forbandede pokémoner, fordi det er, øh, det, det er bare besværligt at beregne, hvor de lige er henne i forhold til, hvis man står ude i sin have og skal til at på eventyr. Det skal jeg ikke gøre fornemt, jo. Ja. Nej, nej, det skal jeg ikke gøre fornemt, ja. Og de har så også, øh, så for at, øh, at der er Begrænset adgang til øh, Third party øh, services Som øh, simpelthen øh, Var sådan nogle hardcore Og, og rigtig avancerede Muligheder for øh, Pokemon Go spillere At, at ligesom øh, få en mere Specifik øh, Beregning af hvordan de klarede sig Eller hvor Pokémons Lige var, hvor de lige befandt sig i området Og så videre Så det er også lidt øh, kontroversielt, i hvert fald Men, Ja, øh, noget af problemet er også lidt der med, at øh, det, der, det der step, der var før, man man kunne se, der er de her i nærheden Eller inden for den her, cirka, radius fra dig Ja God idé Problemet var at den ikke rigtig virkede, det var sådan noget med, den lavede en fejl, sådan så at Alle sammen bare stod, som det var tre skidt væk fra dig Som mm. er den længste afstand, inden for den radier, Og så bare blev vi med at gemme dem der, selvom du var helt andet sted hen. Ja så, så det, det er lidt derfor at Nødvendigheden for de her Sites som godt kan være snyd Men så også Kan være prøve at omgå det her Fucking problem Ja. Der er at, øh, at det ligesom bliver brugt Af forholdsvis mange folk Ja det er sådan lidt øh, både over Fordi der er åbenbart også noget med At hele den her øh, Begrænset adgang til øh, third, øh, third party services øh, Sådan noget som Pokevision øh, Som ja det kan man jo nærmest... Det, det, det kan jeg i hvert fald godt gætte mig lidt til, hvad, hvad det går ud på. Øh, fordi der også er begrænset adgang til... Øh, til third party services, øh, som Vision, så er, gik det så også ud over den her Pokemon Go øh, API. Så øh, ud fra hvad jeg lige kan forstå, at de nyheder og folks reaktioner, så er det altså også rigtig kontroversielt. Øh, fordi hele det her Pogavision og Pokemon Go API, det er sørget for, at man havde... At dem, der øh, havde behov for det, de havde mulighed for at tracke de her Pokémon'er i Pokémon go spillet i real time. Så det virker lidt til, at, øh, at, den, må, at, at den, den måde, som du øh, underholder dig selv øh, med Pokémon GO, den øh, bliver altså fundamentalt ændret øh, på grund af Niantic Labs øh, behov for... Yeah, øh, meget kontrol og ligesom deres øh, definition af, hvad, po hvordan Pokemon Go skal spilles og nydes. Det er sådan min umiddelbare opfalds af det, og før man har set sig om, så ja, vi er vi selvfølgelig ikke de første der ud med den her breaking news, men før man har set sig om, så er der øh, blogpost, der er øh, jokes og memes, og der er øh, nyhedsartikler, der går i detaljer med, hvordan de her, Små, men alligevel fundamentale ændringer, de gør sådan en stor forskel. Så det ved jeg ikke. Altså, har du, har du erfaring med Pokémon Go, Huff? Nej, jeg har ikke. Nej. Altså, jeg har jo øh, okay. siddet og knoklet, kan man ja. sige. Med, med skolerelateret stof, så jeg har faktisk ikke kastet mod det nu. Men begge mine søsterne har også kastet, så ved jeg det. Okay. Har, du, ja, har det... du hørt noget fra dem? Sådan, hvordan de øhm... spiller, hvilken de har fundet og hvordan systemet fungerer? Altså min lillebror, han, øh, han havde åbenbart udgået en ture for at prøve at finde de her pokémoner. Ja. <laughs> og så sagde han, at øh, vores søsters øh, taktik, det ja. var at ligge derhjemme og håbe på, at der kom nogle pokémoner derhjemme. <laughs> ja, smart. <laughs> det er jo det. Ligger på lur, ikke? Ja. Mhm. Mm altså hvis det her trackingsystem ikke virker ordentligt, altså, så kan man lige så godt bare ligge derhjemme. <laughs> jeg, Præcis. Altså jeg synes, hun er smart. Ja, ja. Det må man da sige. Nej, ja, men de, de spiller på samme hold åbenbart, så ja, det skal jeg brænde altså også med at sgu være, når jeg engang lige for tid til at hoppe på det Valor Årh, oh, Team hop, ej men okay. <laughs> ikke Okay Jeg har ikke kunst på farver, blå måske, jeg ved ikke Ja Hvad er det for en, der er sådan lidt, uh, lidt til grin? Det er de gule, ikke? Hvad det hedder Jo, Valor Instinkt det... tror jeg Ah, det er ikke... Uh... Er det ikke... Uh... Jo, instinkt. sorry Det var... Uh, Valor, det var rød Mystic, det er jo blå. Instinct, det er bare gul. Okay. Jamen, altså. um, deres instinct, altså hvad fanden er sådan køre på? Ja. Det er sgu den være. Kør på hård viden og third party programmer, hjælper altså dig sådan Don't trust your instinct. Don't even trust the free step display. Det... Lad være. Bare bare ud og redde, led i vildledet, som man siger. Hvornår regner du med at kaste over det? Er den lige får fikset den her? Forhåbentlig også. For så. Hold. Nu lige. Øh, skal. Jeg, part, of, part of the problem, ikke? Nej. Som er sådan noget. Nej. Jeg vil bare øh, tilslutte mig den gruppe, der, uden, at vedse, øh, uden at vide særlig meget om spillet, kritiserer det på alle punkter, og kommer til den naturlige konklusion, at det er det, det værste siden. Det var ikke. Øh, Holocaust. <laughs> oh shit. Okay. Nu er den ret. Så du spærler mange ting på Facebook tiden. Ja, ja præcis. Uh, det go to hell. Ja, hvis, hvis, jeg, hvis jeg kommer gående og poster mine Dank memes på Facebook, og, og, og vælter ind i dig, der spiller Pokémon, så er det din skyld. Jeg stopper ikke. Du skal, du skal gå væk, skal du. Det, det, det er jeg ikke som sådan. De, de, skal ikke, de skal ikke tro, at de er noget. Det er godt. De skal ikke stå i vejen for mig. Sådan har du altid haft det. Jeg, jeg, jeg stopper ikke min shit-posting for. Pokemon, yeah, det, det skulle der stå på min trøje. <laughs> har, du ikke, har du ikke set, de skiltede på bilerne? Jo, Jeg jo, stopper jo, jo. ikke for Pokemon, yeah, det er sygt. Det var sådan, okay, så du kører bare folk over, og sådan, okay okay, okay, okay, sorry, sorry, misforstået. You're ridded, you're, you're cleared of all charges. Go on, yeah. thanks fam håber lyder ud, eller sådan noget. hey ser du ja. fodboldkamp nej spil pokemon go okay ja det skal vi jeg jeg bare godt det er fint fame Ja, det kender du det lille fine spil der hedder Nu er espanjan var ved at vide. jeg er ud for at vi er færdige med at <laughs> snakke om det. Har du lige en kommentar ja. til? Ja, men hvis vi hvad hedder det, hvis vi får nogle pokemon go eksperter med i podcasten så kan vi godt lige tage det op igen, fordi det er selvfølgelig et et relevant og et spændende emne Og der, gar der kommer garanteret til at være Meget øh, fascinerende Snak frem og tilbage mm. øh, På grund af de updates Så stay tuned Vi ser om vi kan logge ind med For jeg ved at Mathias han ikke lige tidigt, tid i næste stykke tid Han er travlt med at fange Pokémon Og til at komme på en podcast for at snakke om at fange Pokémon Han er ikke tid til Logisk. det Logisk øh, Men der er et lille fint spil der hedder Prison Architect Hvor der går ud på at lave sit eget lille fængsel mm. Meget øh, hyggeligt spil <laughs> det har egentlig været ude i et stykke tid Det startede jo som sådan en open øh, Øl i aktien stedet Det vil ikke lige være over i det er open der, ah! <laughs> Men det var open prison Ja, ja. Dum, Dummste idé ever Så ud kom det Og så øh, har de så også fortsat med at det. Og mm -hmm. nu siger de så At hey vi har en stor opdatering på vej til det Der hedder Prison Architect 2.0 Wow! the new age The new så age så, is moving in the prison og efter det, udkommet, så siger de så sig, nu regner de så med at gå videre til andre projekter mm, okay. med mindre der er fejl, der lige skal rettes, øh, så er det planen at gå i gang med nye spil okay. Så uh, 2.0 er ligesom der, at ligesom, øh, spillet skal betegnes som færdigt Okay. Forstået, færdigt forstået. Hvad, øh, hvad har de så snakket om, hvilken retning de vil gå i efter det øh, med projekter? Um, de havde nævnt lidt forskellige prototyper De havde, havde blandt andet det på en eller anden uh, single-player udgave af Keep Talking and Nobody Explodes Uh, okay Der var sådan lidt mere fokuseret på at man sådan selv skulle sidde og i den her Bumpe ud Og så var der også nogle, nogle billeder af nogle andre prototyper De havde lavet noget med noget uh, voksel uh, Vokselteknologi mm. <hør> Hvor der var sådan nogle prikker Der var ligesom tegnet landskabet uh, i jeg vil ikke helt, hvad det gik ud på <laughs> Ej, okay, så Jeg det. tror bare, at vi skal tilbage til, til bunden og eksperimentere lidt med forskellige koncepter Ja, okay så det er de her med at lov til Super de Sounds den, good går. fame uh, Microsoft de har også ændret på nogle betingelser, når man bruger uh, Xbox Live Okay Og det okay. er faktisk, at uh, de siger, hey, bror, for at man rettet, så skal man logge ind minimum én gang hver femte år Hå. Med sin, uh, sin brugere ah, ja, det det Jeg det, hvis, ikke, hvis ikke man gør det, så øh, mister man, eller kan man miste sit gamertag Yikes Så det vil så øh, hvis du lukker på efter 6-7 år, så kan det godt være, at din fine, gamer gamertag med, ikke, gamle sudsko er taget <laughs> oh no. øh, øh, De siger så også, at øh, man mister så ikke de ting, man har købt, eller altså ens Man mister ikke ens konto, man mister bare navnet Ja yeah. Så man okay. så skulle øh, fylde på det navn til, den det for det ville være lidt fucked op hvis de bare sådan ens profil, hvis man ja, havde købt ting. sådan. Well, thanks for your money. Ja. Nå, du købte we'll en PC-4, den her generation. Fuck ja. ja. <laughs> Hvor fanden. Typisk, typisk. Well, ja, det, det lyder da ikke helt unfair, og ja, de har vel gennemtænkt det sådan. sådan. Er, er, der, <laughs> er der en måde, hvorpå kunderne kan føle, at de bliver screwed? Uh, nej. Okay, fair nok. Go ahead. Det de nye policies de havde også det der med at de, nogle af de navne der havde blevet taget for mange år siden og de blev frigivet igen ikke? dem der var blevet taget på den originale Xbox som mm. ikke var blevet opgraderet op til 360. de blev også sådan frigivet igen yeah. så det er nok sådan lidt eller det at man ligesom sørger for at der er hele tiden nogle nogenlunde øh, udtalelige navne tilgængelige mm. ikke at øh, det er bare sådan tre generationer inden Altså menneskegenerationer, menneske generationer Så bare Der er ikke flere navn mand Det er bare sådan en random Nej. blanding af bogstaver Du skal tage sted ind for Åh oh, shit der Forfærdeligt ah, Det er der med at finde på navn Det og det værste Det hvis man kan det er kan være svært. Dum, Hvad var det 12-13 år i knægt der synes Kjeldbæl Det er en super sej film The worst Simpelthen Så har man bare stak med det det er forfærdeligt. Og så skrev du bare sådan... Så skrev du også... Det, det, det er du... Eller ikke overstalt. den alder, du tænkte. Det er sejst. Ja, præcis. Det var lige teenage. Mm. Drømmen. Det er fantastisk. Men øh, på, på en måde, så synes jeg faktisk... <laughs> hele det der med, med online-navne... Det kan være sådan... double edge short. Fordi på Steam... Det er fucking kaos. Jeg er heldigvis blevet god til at... Øh, bruge det der nickname-system. Men ellers så har jeg ingen idé om, hvem halvdelen af de der øh, gutter og gudinder, jeg sådan møder i online-spil eller koop. Hvis jeg lige tilføjer dem, sådan, oh, så kan jeg spille med dem en anden gang. Så det går et par måneder, og de skifter profilbilledet, de skifter navn på Steam. Det kan jeg ikke finde rundt i. Oh, Men, øh, så, så, så bliver man næsten nødsaget til at bruge det der øh, nickname-system. Og så skal man også selv være dygtig nok til at finde på et ordentligt nickname-system, fordi skal så, Når den her Steam-bruger havde det her username, som jeg kan huske, øh, da jeg mødte ham eller hende, det, det er en nickname, ellers kan man sådan dele det op i, hvad man, hvor man mødte dem i et spil, sådan Killing Floor, Black Ops, uh, Zombies, hvad, hvad, hvad skal man gøre, <sighs> sådan noget i den stil, men øh, jeg synes egentlig, det, det er en god mellemvej med Sony's system, med sådan, hvad hedder det, ens PSN-ID og Real, Real Name option, Mm. Selvfølgelig bliver jeg lidt kræn øh, krænket Når der er nogen fra GameTest Der sådan sender en request og Hvad hedder du? Hvad er dit rigtige navn på PSN? Når bare sådan Så du da ikke spare om Jeg skal nok gøre det tilgængeligt For øh, de der close friends Eller hvad man nu kan gøre ind på de der privacy settings Hvis jeg ved det Men har øh, så. så? Så grænseoverskridende at blive spurgt om sådan noget <laughs> Det er ikke godt Ej, forfærdeligt Jeg bliver doxxed De er efter dig Det tror jeg ja. også Jamen. Men er det jo lidt det der med at På Steam der kan du bare hele tiden Omdytte og sælge Ja Altså Det er sådan du gør det nu Sådan det er bare Præcis Perksboksen der koster dog penge gør det Jeg tror Fuck. du får en gratis og så tror jeg efter det koster penge Den har navn til Fuckboy420 Så helt og lykke med at finde ud af hvem det er Det navn er nu reserveret <laughs> Så husk lige at logge ind hver femte år Ja præcis skal, jeg gøre? Ja. skal vi snakke lidt om uh, Nintendo? Ja. Yeah. Hvorfor Nintendo? Nintendo. Der kom N en, uh, en fin nyhed om uh, en ny konsol. Oh huh. uh oh. NX? Could it be the Mini Nes? Ja. Er det den du mener? Ja. Yeah. Okay. Og jeg er, faktisk, jeg er faktisk begge to. Vi skal lige tage den, yeah. tage den mindste her først. Ja, ah, <laughs> den mindste. <laughs> Uh, det er nemlig uh, Nintendo, der har lavet sådan en lille mini-udgave af næsten. Uh, det ser så sød ud Og så man uh, får man den så, og så får man så en uh, sådan en, en replikation af den originale controller til Og så er der indbygget 30 spil. i mm -hmm. Og det er sådan nogle forholdsvis, uh, forholdsvis fine klassikere der er ja. i Celta, Celta 2, Balloon Fight ja, Mega, Mega Man 2, man 2. No Mario Brothers og forskellige slags øh, mm. 1, 2, 3 Så det lyder så Castlevania også Ja yeah. Og så får man og øh, ja, det er virkelig en lille udgave af den Af konsolen, ikke? Og så har den ja. så HDMI ud og du har mulighed, Du får en ekstra controller, eller du får en enkelt controller med Du kan købe en ekstra øh, en For 10 dollars? Ja, det, det er ikke så ja Og så er den der controller, det er så ikke den originale porten den bruger Men det er Nej. så en øh, En røven I af en mean, Wii U uh, Wii Mode <laughs> ja et, præcis Porten bruger så man kan faktisk sætte den til ens øh, Wii U og bruge den der også ja. Hvis ja, en Nintendo spil Nu er jeg så gammeldags fordi jeg har en Wii Og ikke en Wii U mm. Men gælder det begge vej jeg, jeg ved ikke om du bruger den på Wii mm. Måske jo. jo Men jeg tænker at den næsten kun vil virke med Nintendo spil ikke? Fordi der er jo kun en D-pad og to Jo jo, jo to hvis knabber. jeg nu allerede ejede øh, Et af Mario spillene på Virtual Console På min mm. Wii og så prøv at sætte controlleren til der Ja, så vil det være oplagt, men jeg, jeg ja. synes ikke lige jeg har stødt på, at det skal jo også ligge med Wii. Nej Ja, det ved jeg ikke, det er lidt svært at bedømme for sådan nogle som mig, som stadig er stuck med den originale Wii Og ikke den der <laughs> opgraderede Wii, som hedder Wii U, haha <laughs> uh, Fordi nogle gange, så er det bare en selvfølge, at, at det virker på begge maskiner Og andre gange, så nævner de slet ikke Wii'en, fordi who os. It's all ja. about the Wii U og uh, NES mini. Jo, præcis. Oh. Det er den med. Men det er meget fedt, den... de at, Det er meget fedt, de har genskabt den der originale controller. Ja, det bliver sådan en nostalgisk trip. Jeg har kun set en NES én gang i mit liv. Så jeg skal oh. have den der NES mini. Hvad er det ved dukke et? Ah, okay, så to gange. To gange. Ej, øh, jeg tror det var til en fødselsdag i folkeskolen. Og så havde de. Altså, jeg havde. I, I mit hus, der havde vi en PlayStation, fordi vi var med på moden. Og hmm. de havde en NES øh, på lager. Det var sådan et. Wow, den er der faktisk. Her i Danmark. What? Jeg var 94, så. Jeg er ikke sikker. Yeah. Hvad sker der med det her shitty graphics? Ja, ja, hvad er det for noget? Hvorfor kan jeg ikke spille Tekken 3 på den her dumme Nintendo-maskine? Det er det for <laughs> Det er simpelthen for forring. Men der har jo været sådan lidt en tradition i forvejen med at lave de her øh, console re-releases øhm, Det har bare typisk været sådan en third party, der har lavet dem Ja. Yeah. Altså øh, også, også sådan nogle, der, hvor de har fået rettigheden til det Der har som, som regel været øh, producenter, øh, som så har gået ned Altså f.eks. de sådan de der, der en Sega-konsol oh. og sådan noget. Oh, whoops <laughs> Men, eller gået ned, gået, gået konkurts. Um, men det, altså, jeg synes, jeg synes konceptet med, at uh, Nintendo selv, laver den, rigtig fedt. Jeg har også noget, tænkt tænker ja. over sådan, i, i et tid, hvorfor man ikke har gjort mere ud af det, fordi at Super Nintendo er også super hot uh, samleobjekt nu, hvorfor laver man mm. ikke bare lige en ny revision af, af den, og så lægger jeg smidt den ud, og det man også lige tjene nogle boks på. Jamen, det kan jo være, det kommer. Så før vi ja. har set os om, så har vi sådan helt moderne, men stadig retro uh, mini-udgaver af gamle konsoller. <laughs> ja. Og vi kan ikke opgadere dem noget Det er bare sådan, åh de står der og ser fine ud Og så er der lige spil installeret på dem Ja for det er faktisk lidt Det jeg synes der er lidt godt ved den her eller ja, Efter den. et par måneder eller sådan noget Så kunne man måske godt sidde og tænke sådan Kunne det ikke være sejt hvis jeg sådan kunne Downloade ting fra min Wii Eller Wii U og så det var kompatibelt Ja for det er jo ikke mulighed for dem At udbygge ens bibliotek på den Nej nej øh, det er låst Hverken ved at putte et eller andet memory card i Det kunne selvfølgelig godt åbne op for Bare at begynde, whatever. Men det er heller ikke muligt for at du kan hente dem online, for der, der, der er ikke den du er kommet kommer på storen på Og du kan heller ikke, selvom den ligner den originale, med den her klappet foran, så kan du den er også så lille, så den kan heller ikke tage de der cartridges Nej, den, selvfølgelig, den har selvfølgelig ikke indmadden til det, det var også, hvis hmm. vi havde i min gave så virkelig ikke ja. Hvis jeg ja, kan få det til at passe, så kan det være, at det virker at bare at proppe <laughs> den der cartridge ind men det er noget af det, jeg tænkt, der kunne være rigtig fedt, hvis man skulle lave sådan en, et re-release af ens gamle konsol. Selvfølgelig mm. lave den, den ny, lave den så den kunne spytte ud i, i fin kvalitet og det hele, og, og progressive scan og alt muligt andet, Men ja. så skulle den også kunne spille de her gamle konsoler, eller de gamle spil, mm. man havde liggende, putt dem i. Præcis, siger være Det kunne være tæske lækkert, som man siger. Ja, så... Jeg synes, det er en, det en fin del, jeg kan godt lide, at det Nu den, den du selv har stået for at lave den, men der er nogle ting, der skuffer mig lidt med de der, de ja. jeg det, er har Ja, det er ikke det, lige et ting. home run, men det er stadig et nostalgisk... Øh, det bliver nok et nostalgisk hit for mig. Ja. Altså bare... Øh, jeg ved ikke, det er selvfølgelig... Nu skal man ikke være alt for fanboy og sådan noget, men bare det der med, at jeg har mulighed for at købe sådan en rigtig kodyl øh, mini-udgave af en gammel konsol, jeg ikke noget at opleve i sin tid, det, det er stadigvæk lidt sejt, synes jeg. Mm. Og prisen for konsollen og controlleren, det er egentlig også okay. Er det ikke uh, 60 dollars? Sådan, uh, hvad hedder det, uh, normal pris for, for et enkelt uh, moderne spil over i USA? Og uh, ja, nu må vi lige se, hvad det bliver her i Danmark, fordi moderne spil i Danmark, det er jo standardprisen, hvis man er uheldig, det er 550 kroner, og så er der selvfølgelig konkurrence mellem retailers og Distributører og sådan noget Eller ikke distributører, ja. men er øh, Firmaer øh, øh, salgsfirmaer og sådan noget, af. Ja, forskellige forretninger, de har Tilbudt engang mm. mellem osv Skal vi så gå over til den, den, den lidt større Nylig Nintendo Control måske Der har sluppet nogle rygter ud om, måske mm. Jeg går ud for... Jeg, jeg, altså det lyder som, at de er blevet sådan, bekræftet af flere forskellige kilder Og det er også nogle rygter, der har været Lidt op tidligere, for længere tid siden øh, men det er jo stadig rygter, så jeg ved ikke helt, hvor meget stok man lige skal ligge i dem. Det lyder som, det er rimelig legit, men nu vil ikke til munden for fuld. Men Nej. det er jo den her kommende konsol, som indtil videre hedder Annex. De snakker ja. om. Jeg ved ikke, om du vil... Nu... Jeg er gået ud for, at du læste noget nogle om den, så jeg ved ikke, om du lige vil fortælle, hvad det er. Jamen, der går jo en del rygter. Så det kunne måske godt være, at vi kigger på en... Bizarre men forhåbentlig spændende hybrid Af øh, Nintendos Konsolfilosofi øh, med, med en hovedkonsol Og det håndholdte Så det er lidt det indtryk jeg har fået Og der har været meget snak om At det muligvis bliver en En håndholdt konsol med, to, med plads til to controllers Er det ikke noget af det seneste? Jo meget fejl. Det er jo lige præcis Ja Sådan det der på en måde en, en Wii U gamepad Ja yeah. Det kunne for De her tegninger der uh, er lavet men, altså, Det er måske ikke uh, helt så Så uh, korrekt Det kan godt være det er bare sådan nogle Artist rendition Ui, Sådan sådan her ja, Det skal se ud Men altså det er sådan lidt øh, Det er vel lidt, lidt en koncept med At man har sådan en Wii U gamepad Man kan have tage med sig yeah. så man andre go mm -hmm. Og så kan man komme hjem og lige sætte den ned i en dok, Og så, så virker den på en fjernsyn Og ja. så kan man til de her Sider af skærmen Plut. Og så er det så To controller <laughs> <clears throat> Som vi sidder og med en uh, En makker Ja yeah, Præcis Fordi Nintendo og deres uh, Deres uh, local multiplayer Det er de, det er de jo bare glade ved Eller det mm. burde de nok huske <laughs> Af hver set, Fordi det er jo det de er til For pakker Okay Hvad tænker du om konceptet så? Jamen det kan jeg jo og oh, Efter efter hvad hedder det? Efter Nintendos behandling af deres post-Wii-succes med Wii U og, og også bare generelt uh, support til 3DS'en og New 3DS og sådan noget, så ved jeg ikke helt om de kan starte en ny winning streak. Men det håber jeg da. Mm. Konkurrence til uh, dominanterne, uh, Sony og Microsoft, det jo da helt klart... Uh, være en fryd at se på. Men øhm, jeg ved ikke. Jeg, jeg tror, jeg tror vi skal se rigtig meget øh, fra den her konsol og blive hooked med det samme øh, af det her koncept, før den sidder der. Fordi det lyder selvfølgelig spændende, at vi kan sidde her og spekulere, og vi kan få det her information, som formentlig er legit, og der, der kan være god grund til at tro, at det, det er altså, hvad vi har i vente, og der kommer en officiel annoncering senere. Mm. Men lige nu, der er det bare, øh, der bliver det ved spekulationen øh, for mig at se, og det er selvfølgelig det, det er noget, jeg vil holde skarpt øje med fremover, helt klart, men jeg ved ikke lige, hvor jeg står i forhold til investering i Sony, eller Sony's øh, fanboy, øh, i forhold til Nintendos øh, konsolestrategi. Fordi, altså, hvis de ikke har noget, der fanger sådan nogle som mig, eller sådan nogle som Kasper, der har så været lidt skuffet over Wii U behandlingen hvad skal de så gøre? Bliver de så nødt til at hejse det hvide flag, eller hvor går de så ind herfra? Sådan omkring omkring NX'en og efter NX'en. Mm. Ja, fordi det er jo helt klart dem, der prøver på at lave et eller andet nyt. Mm. Det er jo, altså ikke bare, ikke bare jagt Microsoft og Sony med en traditionel kontrol der bare er kraftfuld. Ja. Og det er jo altså også fint nok forsvitter. Altså de andre to kæmper jo lidt om den anden plads. Det var talers hvis der kom på en, der gik efter den. Ikke? Men uh... så det er jo det faktisk nok at der er noget nyt, men det er jo så et spørgsmål om det er noget man selv har i. Ja. Altså ja. Ja. Det, det der, den der, hånd, der håndholdte koncept med to controllers det lyder rigtig spændende, men jeg vil bare gerne se det. Jeg kan virkelig ikke sidde med sikkerhed og sige, at det er noget, der vil fange mig, øh, når det endelig kommer ud. Og hvem ved, hvornår det kommer ud? Der har jo været spekulationer om, at det måske bliver foråret 2017. Der er altså ikke så skide lang tid til det, så hvis de skal annoncere, øh, eller ikke annoncere, fordi det har de gjort øh, indirekte, men hvis, øh, de skal vise, øh, øh, hvis de skal vise den, øh, den her nx konsol frem for første gang, så skal de, så skal de da skynde sig lidt. Lige få planlagt noget. Lige få planlagt en event, eller, eller bare få sat nogle kameraer op, og så lave en, et, et banger-videoindslag. Mm. det er Something. Det, please. Det er også lidt spøjst, det der med, at man kan tage sådan ned, ikke? Fordi... Ligesom Wii U Gamepad. Der, ja. der sætter os ud som, at sådan, controlsen sidder på hver sin side af skærmen, hvilket også giver fin mening, ikke? Så man mm. holder skærmen sammen, som man kan controle. Og så er det så det, man så kan tage af, når man skal sidde og spille i sin sofa, eller hvor det er. på en skærm. Men, altså man kan nok godt lave det på en eller anden måde, med en eller anden mærkelig lås, eller sådan noget, men jeg tænker bare sådan noget, det er bare sådan noget, der bare rasler fra hinanden. Spil, det er sådan noget, man skal transportere rundt, og bruger on the go, altså at det er sådan, du ved, de ligesom kommer til at hænge løs, eller eller altså ikke at de nødvendigvis bare falder af, men altså, sådan ligesom får lidt, fordi man ligesom har brug den lidt, ikke? så får den ligesom lidt mellemrum med den låste, og så er det sådan der vipper frem og tilbage, sådan mm. mellem dem. Det skal fandme laves ordentligt, for sådan... eller <laughs> det er det selvfølgelig bare super cheap med det samme. Ja, det er... Ui... Altså, Gamecuben havde da nogle gode spil, men det var da heller ikke, fordi det var øh, sådan en fantastisk designet konsol, sådan rent øh, mekanisk og, og designmæssigt. Så, Rådt, kunne du, ikke lige, kunne du ikke lige firkanten? Eller, nej, kruken? jeg tror også kun jeg har set den sådan en eller to gange i mit liv, men øh, jeg, jeg, jeg stod bare og kigge på den og tænkte, wow, you better have some good games for me. Kan du lige løfte den med? Det var håndtag i ryggen på den egentlig. <laughs> ja, helt vildt. Ja, nakken på den. nakken det. Men altså det, det er det sjovt. De prøver det her med begge markeder, ikke, fordi altså der er Der er jo rigtig meget konkurrence. Nu har jeg specielt med mobil og sådan. noget Ja yeah. Men det er ligesom der De har været stærkest Det sidste lange tid Mhm mm Jo jo så Altså det... jeg er mere interesseret I at investere i en I en New 3DS Og så Catch up End jeg er øh, I forhold til Hvor lidt jeg er investeret i At købe en Wii U Og så catch up Ja Og det er til træs for At jeg har lavet en Dead hmm. Rising øh, Ligesom du gjorde Jeg har købt øh, Bionetta 1 og 2 I en pakke Til Wii U Men jeg er ikke hmm. en Wii U Okay, jeg skulle bare have det de, var, de stoppede snart med at sælge den der pakke I had to uh, get it Ah, okay Don't judge Så må du låne uh, game tests uh, Wii U, så du har spilt det Har vi en? Jep <laughs> Jeg har... Står bare, står bare og samler støv Nej, det gør ikke, eller, det ved jeg så ikke Det var, okay. Det var Peter den bandit, der bare har sat sig på den Ah oh, En bølle deres Wii U er faktisk GameTest's Wii U. Han <laughs> ah, fik bare okay, at starte det bare til start med, så han bare sådan smart. lidt... Uh, Havn. Ja, ja. Der er, jeg ikke er ikke nogen, der Okay, Nej. så pakker han bare ned i tasken. så... Well, I guess I have a Wii U now. Ja. Mm, this work is... I, I love my, I, my work. I love my men det, job. Det, men det er lidt spørgsmål, fordi altså, det er jo et spændende idé, altså den funktion, man får ud af den, men det giver selvfølgelig også nogle ulemper, at uh, det er sådan en fordi for det første så, du ikke bruge sådan øh, fysiske medier, som vi har nu, altså en disk og sådan noget, nope. i den, hvis du skal kunne bære den rundt og sådan noget, ikke? Så ja. jeg kan godt snakke om, at de så vil bruge memory cards i stedet for så sådan, Nå, det, det kunne også være fint og de kan også godt load hurtigt for sådan noget, men det er så dyre at producere mm. Altså, de andre, vil ikke med en disk, den koster under 5 kroner og sådan noget at sådan en, sådan det, det, gøre, det, gøre, godt. det gør et andet jo ikke rigtigt ja. øh. Og så selvfølgelig i den er også mindre kraftfuld fordi det første, du har en skærm, der optager noget, og så er der også Helt enheden er jo den her lille håndhold Altså fåben ikke vejer for meget mm -hmm. Så Og det er jo lidt en ulempe hvis man skal sætte den til fjernsyn Fordi så vil du helst da en stærk en Som fåben skal også mm -hmm. køre 1080 efterhånden yep. øh, Xbox One will looking at you <laughs> øh. <laughs> Goddammit Så men Ja, ved det ikke Altså det, det, det er spændende i forhold til at hvilken funktion vi får Og det er også spændende at i forhold til at det er en Spiller der ligesom kan Levere noget andet end Microsoft Sony Men øhm ja, vi vi, vi skal ikke om det komme til at fange Nej det er det, det, det er lidt. svært at sige Det, det, det der er der så meget der Og det er bare et af de tidspunkter hvor det er Det er svært at sige folkens mm. Men øh, Ja altså nu, nu skal det selvfølgelig ikke misforstås Vi håber jo det bedste for Nintendo ja, ja. Og det er ikke, øh, vi, vi prøver bare ikke Vi prøver bare at tage alt til overvejelse Det, det gør jeg i hvert fald Mm. Det, er, det, er ikke, det, er for, det er ikke fordi, jeg skal sidde og bare øh, sige, åh, oh, det er afgjort på forhånd. Øh, Nintendo er tilbage. Øh, Sony og Microsoft, de er godt pakket sammen. Øh, alt er bare afgjort på forhånd. Men øh, ah, det, det, det, det, det kan jo være. Vi er de, de, de, de optimistiske. Det er i hvert fald. Ja. Helt sikkert. Så det bliver spændende. Skal vi tage vores sidste nyhed? Jeg går jeg, ud jeg, for, du har flere. pokémon Go var min sidste. Så jeg runder lige baldet af med den helt store, måske. Dun dun dun. En gammel nyhed, vi skulle snakke om tidligere, måske. Ja. Men uh, nu kan vi lige bringe den op. Vi catcher op, mens de andre catcher Pokémon. Go catch'em op. Ka kan man ikke godt uh, spille Pokémon Go, mens man lytter til vores podcast? Er nogen, der gør det lige nu? Tror du, den tæller som sådan en third party? Ja, vores podcast, jeg ved podcast. Vi giver cheat codes til uh, oh Niantic Labs, ikke her? Og forhåbentlig uh, har I... Uh, Powerbank og sådan noget med, fordi batteriet det bliver jo dræbt på, i vildskab. Med det der Pokemon Go Jeg kommer kommet til Powerbank. jeg spiller HOTS Ja, det er sådan en lille HOTS-joke der Jamen, der har været lidt problemer med online gambling sites mm -hmm. Der ligesom har været hukket lidt op på noget Counter-Strike Go ja. gambler your skins Win'em all, måske Især to YouTubers, der i hvert fald ikke hjælp sagen Ja, ja, ja Der har vel også været problemer med det for inden har da ikke været sådan lidt snak om De jo. her lidt skumle gambling sites Som er yeah, sprunget de... op rundt omkring Hvor man ligesom kan logge ind Med sin øh, Steam konto Og så mm. øh, kan man så lige bette af nogle ting Det har så været, øh, forskellige skins Til Counter.Go Og så er der så en der vinder hele puljen yep. man. Øh, men det har aldrig rigtig været sådan, så meget fremme I medierne eller sådan noget. Øh, og sandsynligvis også været så lowkey, så ikke engang Ralph har koncentreret sig så meget om det men så oh, kom der nej. så en større sag for en tid siden, med øh, nogle rigtig, rigtig store youtubers ja. som så havde øh, mh, spillet lidt på nogle af de sites og hygget sig lidt med det mm -hmm. gjort det på livestream, og sagt til folk, Hvad der, jeg synes, ja. det var meget sjovt det her det skal jeg også prøve, man kan da vinde oh masser oh my god, sådan. youtube video sådan her, vinder du øh, 13.000 øh... 13.000 skins ja eller. Bilt, eller? eller skins til værdier 13.000. Hvad er det nu? Ja. Clickbait e youtube video. i hvert fald. <clears throat> Og jeg, jeg ved ikke helt, hvorfor sådan noget det skulle være populært, men det er også populært at se folk, der åbner forskellige drop-bokse eller kasser. Ja. Øh, men det, som der så øh, også er blevet endnu mere populært, men på en lidt øh, negativ måde, det er så, at man ja. har fundet ud af, at øh, i hvert fald de her to her har så faktisk været medere af nogle af de her Gambling sites Som de så har siddet og ja. øh, Promoveret Specifikt øh, CSGO Lotto Fandt man så ud af At de her to populære Youtuber var øh, de, de sad ikke bare At lave videoer og livestreams Og opfordrede alle folk Til at gå derind Fordi det var sjovt, Og de havde vundet mange penge De havde haft succes Så de ville se til Og så gå derind ah, nej De var altså også medejere. Det, ja. det er rimelig skum Det er rimelig skum På mange forskellige måder Ja. ja. Øh, så det har så været en del backlash omkring Og det er jo faktisk også en sag, der Nok også bliver taget Men hvad hvert fald burde blive taget Videre til FTC, som de hedder der Førings Markedsførings... ja. Hvad hedder, ja. en... Hvad ja, hedder de det? en De er røgt i retten det er de. Ja, ja. Både de to youtubers og hvad øh, Faktisk også fordi der, der har været sådan øh, Snak om at hvad skal, skal Tage ansvar for de her Gambling sites, fordi øh, været ikke De tilegner så ikke noget... De tager ikke ansvaret for det, men de prøver heller ikke at lukke det ned, selvom at de nok godt er klar over, at det er skommigt og sådan på nogle områder lidt øh, gråzonen ulovligt. Ja, fordi... At, ja, der er lidt forskellige lag i det, ikke? Altså, mm. som udgangspunkt, der er de her gambling sites mere eller mindre ulovlige fordi at ja. hvis du har et, et, et, et, noget gambling øh, jeg tror at loven er lidt mere strikse her herhjemme men de er også gældende i USA at øh, der skal selvfølgelig være noget regulation omkring det her øh, gambling og det har noget at gøre med hvor ofte øh, der skal være gevinst og Uh, man skal holde øje med hvor, hvor gamle folk er Hvis de spiller om penge og så videre uh, Og det blev der ikke gjort her i det tilfælde her Og der er heller ikke nogen garanti for at der var nok uh, Gevinstudbetaling i forhold til hvad lovgivningen er i USA um, Så på den måde Er det sådan lidt ulovligt Og man kan så sige at hvis de bare spiller Om noget der ikke har monetær værdi mm. Så er det bare et spil Så er det gamling. gambling men, men de her skins er meget meget tæt forbundet med Penge fordi du kan sælge dem på Steam yeah. Meget nemt noget jeg faktisk har fundet ud af, fordi øh, jeg har fulgt den her situation meget nøje, Noget jeg mm. faktisk også har fundet ud af, det er, at det her det går endnu dybere, i forhold til hvad de her skins egentlig har af værdi. Fordi mange kan måske sådan forsvare det til en vis grad, hvilket jeg også har gjort med at sige, okay. De her skins de er. Øh, de er måske i teorien mange penge værd, men det øh, hænger altså også lidt øh, kommer altså også lidt ind på. Hvad, øh, hvad er det? Hvad de er værd på det her Steam-marked, og når det kommer til det hele Så det her Steam-marked giver dig kun øh, Penge i din Steam-wallet Som du kun kan bruge på Steam-relaterede ting Som spil eller apps inde på Steam-storen mm. Men der er så også sites Der tillader en at Konvertere skins Til rigtige penge På ens mm. kreditkort Så det er jo fucked up ja, det, så det, er det er sådan er et af de værste på. tilfælde Jeg har hørt hvor, hvor dybt det her går I forhold til værdi Ja, så der er sådan mulighed at få penge ud af det her system. Ja, yeah, det er sådan æ, basically blive bekræftet, ja. Ja, så på den måde er det været problemer, og det har det, det har det altid været, men det har aldrig nogensinde været så meget frem i medierne, at, at Valve ligesom ikke gjort noget ved det, eller faktisk, der ja. er nogen, der siger, hey, hvad fanden sker der her? Så kommer der så det her op med de her YouTubers, som så både er fucked up, fordi at de bruger markedsføringsloven ved at sidde og markedsføre noget, som de ikke melder ud, at det er markedsføring. Ja. Og så også det her med, at de fucking eier yeah. og at de har mulighed for at snyde altså det, det har man, det kan man så sige teknisk set det har man altid, hvis ikke der er øh, overvågning med det, men de kan jo yeah. snyde selvom de måske ikke snyder, når andre folk siger, spiller, så snyder de M måske jeg tror jeg tror den ene er vist blevet bustet i hans snyd okay. men de kan, jo snyde, de kan jo snyde en lavere streamet altså sådan, nu sidder jeg lige og streamer det her og så skal jeg lige vinde de to næste gang yeah. det sådan, så folk får oplevelse af at det synes det er, sådan, det er meget sandsynligt at vinde her Ja, de ejer jo sightet, så de kan jo uh, stack the cards in their favor. Altså, de kan jo sørge for, at alt går efter deres uh, plan. Ja. Det, det, altså, ikke, ikke, uh, ikke at sige, at de gør det hver gang, eller at det var deres intention, men man ved sgu aldrig Altså, de har jo ikke nej, nej. sagt på noget tidspunkt, at de ejede deres site, før de blev bustet, og så kommer de ud med damage control og siger, jamen det har ikke været nogen hemmelighed, at jeg ejede den her sight. Jo, du har aldrig sagt det, så kan jeg kan ikke stole på dig. Det er en crazy ja, sag. Ja, ja, jeg lavede ikke om det. Men altså, ah, så, så det er ikke nogen hemmelighed? Det var, at, ikke, det. Nej, ah, <laughs> jeg nævnte det bare aldrig. Trust me, guys, please. Så det, det, det var meget fucked up. Ja. Så, men... Ja, vi, altså, de kommer så i retten nu, som du siger, der er nogen til retten, det øh, ja. nok. Og så øh, kommer der nok også en sag med regeringen, der kommer efter dem, at der er FTC, fordi de, ikke, øh, eller fordi de lavede markedsføring uden at sige, at det var markedsføring. Mm -hmm. Og så har Valve også steppet op og sendt nogle, øh, nogle Season Desist ud, ligesom vi tidligere havde i dag med den her øh, Star Wars-spil. <laughs> yeah. Så siger de så til, til de her, jeg tror det er 23 sites første omgang, og de har sendt øh, anden wave af Season Desist ud. Så siger de, hey på her, I bruger vores, øh, vores øh, AP til Steam. Det er selvfølgelig den, de skal bruge for at kunne kommunikere med. Og sige, når folk logger ind, så kan vi så gå ind og hente deres skinne, så putte den i Yeah. Øh, så siger de helt på at I bruger API'en, I men I bruger øh, noget af det her ja. hvad er det så? Terms of Use mm. For brug af API'en øh, Så yeah. nu skal I look at site Stop det Stop det mm. Så det vil sige at Valve, i første omkring ligger ikke sagen, men de siger, at I skal stoppe med det ellers, så kommer vi efter her <laughs> Præcis Du de, de, Deres grænse er, er nået Her til jeg ikke længere, nu må det stoppe Ja okay. Så det er ja, jo en udvikling altså, ikke mening Ja det, det er fair nok Jeg, jeg ved ikke helt hvor, Hvordan øh, situationen var før alle det her øh, de her afsløringer kom frem Men jeg tror nok også at, at jeg er lidt skuffet over Valve, At de ikke tog sagen i egen hånd Noget før uh, Jeg tvivler på at det fløj under deres radar Med alle de her gambling sites ja, er Men det kan jo se, også de være er, at de bare krydser til. fingre Og så Tænkt Hvis vi ikke siger noget Og hvis vi ikke gør noget Så kan det være at Det bare kan fortsætte Og CSGO kan blive fortsat med at øh, Blive mere og mere populært På grund af et metaspil I mm. det er Counter-Strike-spil Det øh, Altså det <laughs> Valve skal jo ikke snude, De skal jo ikke øh, stå og dumme De ved jo nok godt selv at En stor øh, En stor del af de, øh, de øh, CSGO øh, spillere som de har de kunder der er betalt for spillet og alt der det, det er jo øh, valer. Øh, der, der er jo en stor del af dem. altså hvis du kigger på hvad hedder det på YouTube markedet og, og dem som er interesseret i CSGO spillet så er det jo på baggrund af gambling mede og ikke så meget gameplay. Altså det er jo bare øh, rent statistik. Du kan jo bare se de mest populære videoer øh, Uge efter uge, måned efter måned. Det her øh, skin, øh, det her, øh, hvad er det, øh, crate unboxing i øh, CSGO, og det her CSGO øh, gambling, det tager jo bare overhånden. Altså, mm. fuck mig, hvis jeg har lyst til at øh, dele videoer, hvor jeg sidder og nyder CSGO-spillet. Fordi sådan, åh, hvorfor fanden spiller du spillet? Du skal bare gamle skins, det er meget bedre. Mm. Det er der, det vi have? Sådan. What happened to you CSGO What Det, lige, det er ligesom det der video Det er så ikke ulovligt Men hvor folk jo bare de, de her skide footkort øh, pakker yeah. Til FIFA Eller Jeg vil ikke Overwatch øh, yeah. Loot crates altså, det er bare sådan en forbandet mm. altså, så hey, det der Så at se på Altså Hey guys Jeg har købt det her FIFA spil jeg, jeg, jeg spiller egentlig ikke FIFA Det er ikke noget for mig Men jeg har alle de her kort her Det skal vi sgu uh, hygge os Prøv at spille. se åbne sådan Hvad Hvad er pointen med det her Hvad, hvad er værdien lige <laughs> Hvad, hvad men, uh, sker der med den her industri? Det bringer the views yeah. Why even live? Altså. <laughs> Shit <laughs> Alright okay, det, det lyder til, at der er ved at ske nogle, øh, nogle gode ting Eller ja. nogle rigtige ting eller, man skal ske, eller Nogle, nogle skidt, de burde være tage for lang tid siden men, uh, Som jeg, jeg hørte faktisk, jeg ikke kan huske, hvad site'et er uh, Nu vil jeg nok heller ikke lige sidde og glemme for For gambling Men uh, der, der er åbenbart et af sites'en, der vil prøve at gå den vej uh, Fordi der er mange af dem, der sådan har sagt Øh, givet besked ud til deres medlemmer om at hey at vi har fået det her sidst end det sidste yeah. vi, smutter lige, vi smutter lige midlertidigt det har været beskeden for dem i stedet mm -hmm. for at de lukker helt ned så sådan nah, det er bare lige midlertidigt men der, der, der er det af sites, der faktisk prøver at gå legit altså sådan registrere sig som et gambling sådan så de også opfylder kravene til sådan rent juridisk for at have sådan en spillebule yeah. og så går jeg ud fra at de så vi hører valg om det er i orden efterfølgende når det de <laughs> okay. overholder loven så, så det vil jo være spændende Fordi så skal de jo også have et krav om At man skal være den for at kunne spille og sådan noget mm. Blandt andet Og kunne garantere at der er så meget udbetaling Per, per øh, spillet krone mm -hmm. Det kan du jo faktisk også se på Hvis du ser på de her automater, der bor på og sådan, noget, Så står der jo faktisk mm. også hvad udbetalingsprocenten er på Med sådan en ah, market okay. Som en motiveret uh, ja, I'm oh. that lucky uh, 0.30% den betaler ca. 80, de betaler, 80 af det der bliver betalt ud igen i gennemsnit. Ja. Mm. Yep. Det er godt. Så er det er godt. Det er også ja. det, det, det kan jeg gå med til. <laughs> Så deres det er svært det 20 cirka. Så. Ja. ja, ja. Okay. Fair jeg jeg vil faktisk øh, nu vil være på prøve at holde det noncon con con kontroversiel, con, det var jeg søgt efter. Eh, yep. øh, ikke æger nogen navne. Men jeg har faktisk øh, en dansk streamer, som jeg har set lidt af, jeg øh, synes faktisk, han er hyggelig nok normalt. Ja. Han havde åbenbart sådan haft lidt problemer med det her. Åh, uh, jeg ved godt, hvad du snakker. Åh, ja. ah, gør det, gør uh, det? Han, uh, han var noget store, ikke Ja, uh. ja, Okay, okay. Øh, problemet med det var lidt, at han, han havde så, ifølge hvad jeg havde forstået, jeg ved ikke, om det er sandt, men han, han havde så ikke prøvet at holde det hemmeligt, at han også var medejere, eller et eller andet fik en promotion, eller eller andet, ved det her gaming site. Han havde også lavet en video, man han sagde, hey, bla bla bla det ser jeg i hvert lige der, der jeg så det er så slemt. Ja, efter øh, ja. ja, lige præcis. Så, så jeg ved ikke om det er sandt eller ej, men, men det var ikke det, problemet var, fordi at øh, han havde så også haft nogle, øh, nogle videoer, hvor han havde spillet på, på den her øh, side, som han selv var medejer af. Mm. Øh, men i de videoer har han så ikke nødvendigvis alle sammen sagt, Hey, jeg er egentlig medejer af det her. Eller hey, du sidder og ser en reklame nu. Mm. Øh, og det skal man, fordi at Ja, reklamere Markedsføringsloven siger, yeah. at man skal være klar over, når man går ind på en video. Eller når man annoncerer er skal man være klar over, som den, der modtager det, det at det er reklame, det man ser. Ja. Yeah. Og så hjælper det ikke, at der er lavet en video engang, som så siger, hey, prøv at høre, det var bare af det. Mm. Øh, fordi det ved man ikke nødvendigvis, når man går ind og ser den lige i det der øjeblik. Nej. Øh, altså, det er det. bare den her mangel på transparency, jeg ikke forstår. Noget andet, jeg så heller ikke forstår, det er, jeg er stor øh, kæmper for øh, Fri vilje og, øh, og, og, og frihed. Det her med, at, at øh, uanset hvad du gør, så kan du gøre, hvad du vil. Og så, hvis du går lidt, lidt for meget øh, overgevind, og måske shitposter lidt for meget, øh, så, øh, så er det selvfølgelig lov til sådan noget. Men, mm. hele den her idé med at sidde og bruge dit eget gambling-system som underholdning, og sådan sidde aktivt som medejer. Og gamble på dit eget system Hvad fanden er ideen med det? Ja hvis kan... ikke jeg det ikke er med at for det Ja hvis du bare sidder Og, og, og leverer det som underholdning Og prøv at se ind på den her gambling site Som jeg forresten også ejer Og nu vil jeg lige gamble på de her skins Eller med de her skins mm. Hvad fanden er ideen med det? Altså, det er... Hvor, hvor... Hvordan er det din måde At, at få succes øh, Via din business på? Det forstår jeg simpelthen ikke og så er der selvfølgelig mange, der altså sige En, en sammenligning sådan, Om øh, spiludviklere og game designers De sidder der også ned og streamer deres spil Jeg tror, jeg tror trans, øh, Transparency øh, Er lidt tydeligere der Når de sidder og siger Hey, vi har et spil, der kommer ud Vi vil gerne streame det for dig Vi øh, ja. sidder nu her og spiller Mike, eller, øh, Mortal Kombat X Vi har en ny fighter, vi gerne vil vise Når streamen er slut, I kan se frem til spillet Senere på året det er, det, det er sådan noget af det tætteste, jeg kan komme på en sammenligning, og et counterargument for, hvorfor det her gambling på sin egen site i form af underholdning skulle være acceptabelt. Men jeg kan ikke finde på andre argumenter. Nej. Det kan jeg ikke. Altså, så, så kommer jeg selvfølgelig tilbage til det der med frihed og, og ytringsfrihed, fri vilje. Gør hvad du vil. Men det betyder fandme ikke, at jeg forstår det Og det betyder heller ikke, at det nødvendigvis er lovligt <laughs> Altså det, no er sådan, det, det er en bizarr gråzone Som bare er kørt så langt væk At det er svært for at politiet at indhente mm. Ja Men det, ja. Altså, det er jo det der med At det er jo ikke nødvendigvis Fordi at folk beskylder ind for At man prøver At man er et eller andet Nej det, det kan der også godt være Men det er det der med At man skal være klar over At man sidder og ser en reklame I bund og grund og Man Ja yeah. Altså ligesom hvis jeg har Hvis jeg har lavet et eller andet spil altså, Så synes jeg også bare at Det er færdigt, at jeg siger det Eller hvis hvem jeg har kendt Det er nok mere realistisk til at sige nej Hvis jeg <laughs> kender nogen der har lavet et spil Ja yeah. Og så er jeg sidder og spiller det Ja yeah. altså, Så synes jeg da også bare at det, altså, det er helt naturligt at Man lige siger Hey på at det, det er et spil Min ven har, har lavet Ja yeah. For eksempel ja. også Hvis du sidder og streamer, det, der er et link til sådan, hey, her. Eller Preorder det her, eller donere til dem her. Der er, det er jo det. penge involveret. Du, du, altså, du kan jo... Der kan jo være seere derude, der giver sine penge til alt muligt, og så ikke kender konteksten. Mm. Det, det er simpelthen forkasteligt, synes jeg. Og det er jo. Altså, hvis det hvis det et, et spil, en ven har lavet, så prøver jeg selvfølgelig også at se det positivt, og så sidder jeg jo og, mm. og kritiserer det, som jeg vil gøre med en normal anmeldelse. Mm. Ja, <tryk> så hvis folk ligesom tænker, om jeg plejer godt at kunne. Så jeg ser mine køb på hans anmeldelse Fordi han spillesmager minder lidt om min så, ja. så man pludselig rammer ind i sådan hvor, hvor jeg så ikke siger hovedet egentlig min ven Derfor så prøver jeg bare at prøve at se det positive den mm -hmm. Så det er jo bare fuldstændig fordægt altså. ja. Og så specielt hvis det er et scenarie Hvor det ikke bare er min ven Men et hvor jeg også selv tjener penge på det Så der er ja, præcis. Så bare man ligesom siger det altså. ja, ja. Du, du laver lige den her anmeldelse Så får du 50-50 er. /50 af, af, hvad hedder det, indtægterne Så uh, hmm. Så skal jeg nok super, altså, snakke pænt om det <laughs> ja. Ja. og det er jo også nummer 9, 5 ud af 5 <laughs> <laughs> altså, Og det er også super fordægt At jeg lader bare at sige ja til det Men så længe man fucking bare siger det, hmm. så, er det så er det fint altså Det, det, er, det, er, sådan, det, det er sådan lidt scenarier med, You can't, you can't uh, have your cake and eat it too Det er det der med sådan Okay Øh, hvis man nu forestiller sig, øh, jeg er den person, der måske godt kunne øh, fordreje min moral lidt. Det, det, det har jeg det fint med. Jeg kan godt sove om natten. Jeg kan godt, øh, i, i en hypotetisk situation, øh, lave en anmeldelse for en ven, og så, fordi vi samarbejder, så siger han, hey, du får lige, øh, øh, nu, nu kommer mit spil ud på gaden, du får lige 50% øh, af indtægterne, hvis du, øh, hvis du laver den anmeldelse. Okay, fint nok. Øh, det er så én ting, og så... Så kan man så øh, sige det der med At man kan godt sove om natten Fordi man fordrejer sig moral og sådan Men så når det kommer til at fuldføre den opgave Og så undlade at sige det Det er sådan hmm. der hvor jeg slet ikke forstår det Fordi hvis du skal være Hvis du skal være tro mod din egen person Og faktisk sige ja til sådan et tilbud Så skal du fandme også, øh, også meddele det til andre Til Jamen. alle der selv. med det kan, ikke, det kan ikke være så svært Det er simpelthen Jeg ved ikke hvorfor folk har gjort det så svært I don't know Nej nej og så sådan nogle gange, så svarede jeg sådan noget på det, sådan en Åh, oh, men så skal jeg sige alt muligt mærkeligt, af og sådan noget. Yeah. Det, er jo, det er jo ikke fordi, vi skal vide, alt du er det er bare fordi, vi skal vide, når du lige snakker om det nu her, at så er det en form af reklam, du sidder og sender til os. I stedet yeah. for, at du bare selv sidder på egen opfordring. Det er det helt fedte spil her. Mm. så Ja. Yeah. Ja, ja. Der er vi meget, der er vi meget bedre, hold. Sådan er vi bare. Ja, uden tvivl. Internet good, guys. Præcis. Og hvad får vi for det? Intet. Det er Intet. lønnen mine damer og så jeg, jeg håber, I kan sove om natten Arr, Ja For det kan jeg, jeg ikke, ikke sprede vores podcast nok endnu Nej, vi får ikke de podcast og YouTube money Så <laughs> du være, må vi... ikke sige, at vi fik penge for det for det... Hvad? Du må jo ikke sige, at vi fik penge for det for helvedet. Så vi er vi ikke her sponsoreret her af det der toast firma ja. Jeg kan huske navnet på Det er ikke... bare helt, helt gratis Hvor... her Nå Svider for at lave den her nyheds podcast Husk Præcis. at købe jeres toast ved Toastmaster 2000 ja <laughs> og oh, det kunne være sweet og det kunne faktisk være lidt akavet Hvis vi lavede den joke Sådan bare Full disclosure Den joke den joke I kan godt stole på os Vi er nogle af de få Good guys and gals Her på nettet uh, <laughs> Men Men hvis nu vi fandt ud af at Dagen efter Sådan Åh oh, det var en god joke Så troede folk bare at Vi var sponsoreret Og så er der faktisk nogen Der hedder Toastmaster, Toastmaster 2000 Bare sådan Fuck Så begynder dramaet Nu er vi inde i det Nu er vi, vi nede med det jeg har hørt dig, jeg ser at være midt i sådan en shitstorm. Ja, præcis. Jeg skal bare gøre alt for, for lytterne. Og med lytterne, så mener jeg selvfølgelig ikke ja. vores lytter, vi skal bare gøre alt for at få lyttertallene op. Ja, præcis, præcis. Uh, hvis I lytter med til den her podcast, så, uh, så bliver I glad. Og så, så, kan jeg, så kan jeg meddele, at næste gang I går ind på Las Vegas-discoen, uh, eller øh, noget, så vinder I første gang. Det kan, det, kan, det kan jeg love, fordi sådan en person er bare, jeg kan love sådan noget, hvis I blivet. lytter til den her podcast. Please understand. Det er vinderligere, Det er på din yeah, regning. I know, right? God damn, son. <laughs> jeg smider bare tilbud ud her. Det er Så ligesom mange af vores <clears throat> andre konklusioner på sådan nogle store og meget aktuelle, vigtige historier, så... Guys... Just be excellent to each other, okay? Det, det, det, det kan man egentlig... Det, det, det vil jeg, jeg i hvert fald opsummere det som. Det lyder som en god opsummering. Ja. Fornuftigt. Det er næsten som om, jeg selv har fundet. Det var det. Og Keanu Reeves, han kom efter mig. John Wick. Åh ah! ja! Jesus. Nå, <laughs> hvorom alting er, så var det vist alt, hvad vi havde for dengang. Det en dejlig lang episode. Dejlig lang episode. Vi har også været væk, læg, væk længe jo. Ja Det er det havde faktisk også lidt, lidt gamle nyder Hvis der er nogen der læser andre nyheder. Hvis der er nogen der har været os utro ja. Så er der måske sådan der er Men uh, I skal bare lige forstå konteksten så, så, så, så er der måske nogen der tænker Hov den nyder den er, der er lidt gammel den der Men altså vi har taget alle de nyheder der var siden Sidste gang vi sendte Live from the internet mm -hmm. Og så indtil nu Så ja. øh, vi skal lige have det hele med Præcis. Hvis der er nogen der sætter deres lid til Apropos gametest yeah. Det der er det, man får nyder fra så, så, så skulle der vi... ikke, uh, skulle ikke mangle noget så lige sådan slutningen af juni indtil nu, boom, så er jeg lige blevet opdateret. Ja. Det er herligt. Ja, så, så skal vi ellers bare minde jer om, at hvis I stadig synes, vi er nogle ok mennesker, I kan stole på, så kan I se mere til os ok og herlige mennesker på YouTube, GameTest Danmark hedder vi der. Det hedder vi også på Twitter, og det hedder vi nu også på Facebook. Husk endelig at gå ind og... Like vores Facebook-side. Den er blevet uh, renamed, opdateret, rebrandet, uh, re-engineered. Remastered. Warmastered, ja. Yeah. <laughs> war den, den er klar til krig, den Facebook-side. Så uh, er vi, er rigtig, vi er rigtig stolte af den, og håber også, at de kan bruge den til noget i jeres daglige sociale medieliv. Så skal I endelig huske, at hvis I gerne vil deltage i snakken, eller hvis I har nogle spørgsmål, eller hvis I bare gerne vil sige, hej, hvordan går det? Så skriv ind til os på gametest.dk. Gametest det er vores mailadresse. Og ja, så kan I selvfølgelig også bare finde os på iTunes, GameToast, hvor alt vores lyd kan findes. Ligesom den her lyd, vi producerer nu. Det er crazy. Den her herlige lyd. Den er herlige lyd, ja. Det har været crazy, mm. Holm. Øh, Holm. <laughs> nu begynder jeg at snakke til mig selv. Jeg er helt oppe at køre. Hoha, er jeg et godt menneske eller ej, Holm i hvert fald Anyways, det har været uh, Crazy uh, Crazy uh, dejligt uh, Hoff. Mm. Og tak for den gang Det er dejligt lige at mødes igen Og uh, tak til jer der kom tilbage til os Vi har savnet jer så meget Og så snakkes vi ved en gang Om en uge Eller noget tid deromkring Så må I undvære os lidt endnu Og så kan I høre os igen til den tid